Hej, hej välkommen till ett nytt avsnitt av Bit Avsnitt 119, där är Niko tillsammans med Färnan. Ja, då, ja då. Och i veckans avsnitt ska vi prata om Star Wars Battlefront 2, mer om Need for Speed Payback och om spelet Broken Sword 5, The Serpent Curse, episod 1. Fanarna har tittat på filmen Baywatch och jag har kollat på den nya tv-serien The Punisher. Och sen har vi båda varit och sett den bioaktuella filmen Justice League. Veckans ämnen är nördiga julteman och är du en multiplayer eller singleplayer? Först fanan, mm. hur går det för dig på Need for Speed Payback egentligen? Jo, det, men det går, det går långsamt. Långsamt som fan. Jag har lyckats erövra, är det fjärde eller femte? sånt här är, alltså, Jag vet inte så vad jag ska förklara det, men det är ju typ gäng. Typ. Okay. Så att nu har jag, jag har klarat av... De som driftar, jag har klarat av De som dra kör drag racing Jag har klarat av De som bara kör vanliga gatrace typ. Alltså från en plats till en annan mm. Jag har Offroad kvar, den håller jag på Och trälar med nu Sen vet du fan hur många fler det det, det borde inte vara så många fler efter det Sen måste, jag liksom börja, bör, måste det börja Hända någonting i historien igen okay. så att vi, vi får se vad som händer Därefter men det jag ville ta upp lite grann är att jag irriterar mig mer och mer på det här att jag berättade sist att jag måste låsa upp eller jag måste göra vissa specifika grejer för att få ändra utseendet på min bil. Mm. Att till exempel att för att få byta kofångare så måste jag drifta i åtta sekunder. Kontinuerligt. Alltså i en åtta sekunders drift måste jag liksom hålla i. Mm. Det låter kanske inte skit mycket, men det är ingenting som jag spontant Gör genom att klara av till exempel det driftinggänget som jag har spövat nu. Okej. Okay. Så det känns ju lite konstigt, tycker jag. Eh, uh. och, och jag provade faktiskt att pimpa, eller vad man nu ska kalla det för då, de här övergivna bilarna som, jag, som man hittar och åker runt och plockar ihop delarna för då. Jag hade ju lyckats lösa första bilen, så den tänkte jag, men nu ger jag mig in. nu har jag ändå kört en stund, så nu ger jag mig in och testar och ser. Vad jag faktiskt får göra för någonting. Och jag mm. får ju göra en hel del. Alltså jag får ju byta ut rätt mycket grejer. Det är lite framskärmar, det är lite dörrar och det är lite sånt. Alltså den, den ser ganska fin ut. Men vad som stör mig som allra mest. Det är att kofångaren i fram får jag inte byta. Och jag har inte lyckats få byta bakluckan. Så de ser fortfarande ut som skit. Alltså och då menar jag verkligen så här. Färgen är repig. Alltså de, de verkligen får den att se ut som en övergiven bil. Eller den delen du har ser övergiven ut. Mm. Mm. Så jag åker runt med sprett lackade framskärmar, motorhuv, dörrar, bakskärmar, skitfeta fälgar. Alltså allt, mm. allt sånt där man kan göra. Men taket ser ut som om att jag har kört rakt igenom en, alltså ett rivjärn. Men du vet vad du ska göra för att... Få de olika uppgraderingarna eller? Ja, man, jag kan ju gå in och titta så här. Okej, okay, den här punkten ja. sitter på motorhuven. Ja, kolla. Vad behöver jag göra för det? Jag klarar av fyra hopp med två stjärnor typ. Eller någonting sånt. Okay. Så att jag kan ju gå in och titta vad det är. Och självklart kan jag gå in, punktmarkera och åka ut i världen och göra det. Det är, mm. det är, inte, det är inte skitjobbigt. Men jag, jag tycker fan att jag skulle få pimpa min bil hur bäst fan jag vill. För att grejen är nämligen sen när du väl har låst upp det här mm. då lär du ju köpa den nya delen. Mm. Då tycker jag att då hade man ju kunnat göra delen dyrare eller någonting bara så att jag hade, så att jag hade varit tvungen att åka ut och göra en massa coola grejer för men att, att ungefär, liksom tjäna in tid pengarna. Hur lång tid har du spelat av spelet just nu ungefär? Oh, jag har inte någon tid på det så, men kan jag vara 6, 7 timmar in kanske eller någonting ja. sånt där skulle jag gissa. Jag åkte runt och hoppade och studsade en hel del men det är, alltså det är absolut en hel, del, en hel bit kvar av spelet mm. om man säger det. Är det. Ja, men det känns ju ändå som att såna här grejer bara för att få dem upplåsta Mm. borde ju man ju kunna få fått automatiskt under de där tidsperioden 6-7 timmar är jävligt mycket för ett bilspel om man inte bara sitter och kör om, om, om ja, alltså jag så ska liksom inte, jag att de jag inte bara har svära gjort det smidigt på att, jag, att jag har suttit så länge men, men jag, måste, jag måste börja närma mig det i alla fall, det känns som det om vi säger så då och ja, det är ju så pass första... länge det är så pass länge att jag tycker att det är irriterande nu när jag verkligen bestämmer mig för ja. att okej, okay, nu ska jag gå in och fixa en bil för nu måste jag fan ha liksom låst upp det mesta utav det tänkte jag för att jag började från början med en bil som jag tycker är skitball. Eh, mm. Men den är ju snygg om jag får göra den unik, så klart. Mm. Men jag har ju liksom inte kunnat gjort det från början heller. Utom jag mm. har ju varit tvungen att köra, köra, köra. Så jag har ju sparat på det och skjutit på det så långt det bara går för att kunna faktiskt få göra allting när jag går in och provar då. Men nu inför det ja. här avsnittet så ville jag verkligen testa och se vad jag kunde få byta eller vad jag kunde få ändra på då. Och ja... Det, det, det irriterar mig, det är ingen jättegrej Men jag hade fan uppskattat Om det hade varit fullt upplåst från början Eller att det faktiskt skulle vara Mera ja, Antingen att det kostade mera Eller att det var liksom lite mer Nej det borde fan vara upplåst Från början, det är fan irriterande Ja, men det låter ju som en ganska fail. Fine om det hade varit som en introdel. Att inom mm. första timmen så leder de dig att du måste göra de här olika testgrejerna för att landa med spelet. Och varje gång du gör en sån så låses det upp. Och sen, som du säger, kostar det. Men om du faktiskt måste aktivt jaga efter att klara grejerna, då känns det så här, det gör jag för att tjäna pengar och sånt, då, bör, då måste, kan jag skiten ändå upplåsa. Det känns lite fail på det sättet. Ja, för, att, för att så som jag sitter och spelar nu, så, eller som jag har spelat nu då, då har jag ju tagit en bil eh, fixat den så mycket jag kan alltså motormässigt och så för att komma mm. kunna, för att de rekommenderar ju en viss, du får ju en power på din bil om man säger en eh, visst värde, det finns i alla bilspel tror jag det, mm. där du liksom säger, okej okay, din bil är 150 säger vi och varje race då rekommenderar de ju så här att ah, okej okay, du ska ha 180 eller du ska ha 210 eller något sånt där, kan vara bra att ha liksom, för att du ska få till det ordentligt Eh, och då tar man ju den bilen fixar den och sen använder jag ju den för att ta mig från race 1, köra igenom alla de här, vi säger driftingen till exempel jag tar min mm. driftbil jag fixar den så mycket jag kan jag tar eh, bana 1 kör den, eller race 1 när jag är klar med den åker det nästa race direkt, alltså rakt över för att klara av det så fort som möjligt, såklart mm. eh, tycker jag, alltså har jag inte fått en har jag inte kunnat låsta upp den däremellan, eller när jag har kört igenom allt det, då tycker jag ju att det är lite fail ändå. Sen, mm. visst, självklart, så kanske det är hur enkelt som helst för någon annan att klara en åtta sekunders drift. För jag vet att det är det jag behöver för att kunna byta fram, eller för att byta kofången. Eh, det kanske är hur enkelt som helst för någon annan, men helt uppenbart så fixar ju inte jag det så här långt in. Nej. Och nej, det, för, säg att det hade varit specifika uppdrag för att låsa upp det. Alltså säg så här: du ska. Du ska göra den här driften. Det här, det här racet ska du köra för att mm. och det behöver inte ens höra till storyn för min del. Bara så här, åk, gör det här racet för att kunna fixa eller byta kofångare. Till exempel. Alltså någonting sånt hade de kunnat gjort men här är det ju ett ja nej, nej, nej irriterande, irriterande. Mm. En annan fråga jag har är just för jag lyssnade om på senaste avsnittet och mm. du sa att man körde som tre olika personer. Ja. Hur är det i den öppna världen när du åker runt? Är det du kör som den senaste du rejsade med eller hur gör de den grejen? Ja, precis. Är, eh, du kan ju åka runt i vilken bil du vill, om du väljer mm. en specifik bil. Du kan ju åka in i garaget och så kan du bara säga ja, ah, men jag vill ha den här bilen och så åker du ut ur garaget och så åker du runt med den. Men mm. när du kommer till ett race så måste du ju välja en bil som passar in i just den tävlingsformen som det racet är. Mm. Så då kommer du att byta bil och då aka byta Ah, ja. För att chaufförerna har sina tävlingsformer. Mm. De, de kör ju ett visst typ av race. Inte en viss bil, utan ett visst typ av race. Okay. Så att då byter du till, till den personen, kör med den bilen. Sen när det är racet är färdigt ja, då åker du med den bilen helt plötsligt ute på gatan. Mm. Så att du kan åka med din st stora drag racing bil som bara ska gå rakt fram typ och göra 300 meter timmen. Den får du helt plötsligt åka runt med på gatan så här Från ingenstans. När du åkte i din lilla pimpade golf dit, typ. Mm. Så att det, ja. hur, hur är det då i öppna världen? Märks det av att du har olika förare eller är det bara knäpptyst och du bara kör? Eh, jo, men det märks jag av lite grann. Det gör det ju. Att man har olika chaufförer och så, absolut. Men okay. det som mest är ju bara att det är olika bilar. Olika typer av det, bilar, ja. verkligen. Nej, för det var det. Jag tänkte just om man, det faktiskt märkte om man vi sitter och kör med en speciell person om man måste byta hela tiden för att man inte tycker om de andra Eller om man inte ens märks eller hur det är Nej det märks inte så att, eller i alla fall inte jag, jag har ingenting emot någon av dem specifikt Men det är ju inte så att det märks direkt att ah, okej okay, shit nu åker jag med honom eller nu åker jag med henne Och det är värdelöst utan det Det är ingenting man tänker på på det sättet, det skulle jag inte säga Nej, Nej för det är som när man spelade GTA så kunde man hoppa mellan tre personer Och de snackar ju hela tiden och sånt där och då var det liksom, de, även om jag bara satt och körde bilen så påverkades ju jag av vem som satt i bilen. Mm, mm. Och, liksom, och då kände jag bara, ja, men istället nu vill jag köra den här för då vet jag att jag kommer få det här uh, redneck ramblingen och allt sånt där. Det är så sjuka humor. Men och sånt har inte de riktigt lagt in i det här. Nej, nej det skulle jag inte säga att de har. Nej. Men det var fortfarande kul då? Ja, på något vis så, så vill jag ju fortsätta. Eller jag kör ju fortfarande vidare. Jag vill ju klara av det här men... Jag vet inte riktigt vad det är. Det är ju absolut inte för storyns skull. För den har jag i stort sett redan glömt. Men däremot så är det ju för att få låsa upp nya bilar. För att kunna liksom få köra nya häftiga fordon och sådana saker. Det är, det är ju därför man kör det. Det är mm. ju... Det är som irriterar mig lite också. Som jag har tänkt på mer nu när jag har spelat det igen. Mm. Det är att... Det, det ploppar, Saker ploppar in alltså. Alltså det är ja, texturerna. Det... Det är liksom bara så här, whoops, hoppsan, här var det visst vita linjer på vägen. Mm. Uh, typ sådana saker. Man kan komma och åka i så här två, nu, nu visst, nu ska det ju vara en lite fartkänsla. Men det här är inte fartkänsliga grejer, utom du så här, sitter och åker mot vägen och så bara så här tio meter framför dig. Så helt plötsligt finns det inga sidlinjer på vägen. Och så bara en tiondel sekund senare så bara, plupp, här fanns det sidlinjer och en lyktstolpe. Ja, men jag vet inte om det, är, om det är jag som gör något fel eller om det är någonting sånt eller att jag bara har det nedladdat. Det eller... mm. vore jätteintressant mm. att höra någon som kanske har faktiskt köpt den fysiska kopian av det och se vad de säger om det. Mm. Nä, skulle jag inte tro att det är något speciellt så utan det är väl bara skit. Det är bara skit. Nej det skulle jag inte säga. Det, skulle Nej, jag, inte bara säga det är, faktiskt. jag tycker ändå att det är, alltså, det, är ett, det är ett underhållande spel. Men man får ju mm. faktiskt, man får inte förvänta sig för mycket av det ska jag säga. Det är häftiga bilar. Det är kul arkadkörning. Liksom så. Och det är inte mycket mer. Nej. Det är rolig gameplay helt enkelt. Ja, men precis. Precis. Vad har du gjort med då? Eh, jo, jag har ju börjat köra Broken Sword. Som vi fick till. Eh, som jag fick Vita på PlayStation Plus. Mm. Och jag vet att jag har kört ett Broken Sword tidigare. Handhållet. Fast på telefonen då, tror jag i alla fall på mm. Iphoneen och jag tror att det är exakt samma sak eh, varför jag vill ta upp det är bara för att jag är så, jag är så imponerad över hur snyggt det är. Okay. alltså hur de här gubbarna hur snyggt de har gjort det på Vita eller så, som det ser ut på Vita så är det jätte jätte vackert och det känns verkligen som att sitta och styra en liten en liten film alldeles för sig själv så okay. där, därför vill jag verkligen säga att ni som har möjligheten att spela det speciellt handhållet ta ner det nu när det är gratis för fasiken. För det är det värt. Men vad är det för sorts spel då? Eh, det är ju peka-klicka. Okej. Okay. Och för er som inte vet vad det är så handlar det om... Och eh, nu kommer jag ihåg vad han heter. Men det är, eh, du spelar som en eh, kille. Cobard? Vad han heter? Eh, I efternamn. <laughs> och en shape. Och ni två löser brott Ihop Det är i alla fall vad de har gjort i dem tidigare Och det är samma här Du jobbar okay. som en försäkra, Du försäkrar konstverk Och konstgallerier De som liksom har så här utställningar och så För tavlor och sånt mm. Och du är på en, en öppning Av ett sånt här konst eller galleri Och ska liksom kika på Ja men bara vara där och visa liksom, När de öppnar och visar sina tavlor Och mitt i, mitt i det här så träffar du då Nico som tjejen heter. Ni har jobbat ihop tidigare. Man får en liten snabb berättelse om att liksom, ni har gjort det här för Det är inte första gången ni träffas. Men det är ett tag sedan nu, säger de. Mm. Och medan ni står där inne och tittar på konst. Hon jobbar som journalist. Så att hon är väl där för att ja, skriva om det nya galleriet typ. Och medan mm. ni är där inne, då kommer det en ett pizzabud i klädd motorcykelhjälm. Drar fram en pistol och snor en tavla. Medan mm. han är på vägen ut eller på väg ut så ägaren till galleriet eh, säger Oh no, not that one, typ. Och så skjuter han honom och springer därifrån. Och Nico, tjejen, börjar med att jaga efter killen emot så hon drar. Och sen börjar spelet in i galleria, eh, galleriet där, där du ska ta reda på vad som hände och vem det är som är mördaren i stort sett. Okay. Och du hittar ju genom att gå runt och titta Och prata med allihopa det, så hittar du Massa olika små ledtrådar Och massa sånt Så det, det är jättekul jätte Men det, mm. det, det krävs väl lite tid att spela Det är därför det, Jag har inte kommit super super långt in Jag har tagit mig så Jag har tagit mig så långt fram att jag börjar ha en misstanke om vem det är men, Eller hur, hur jag ska få reda på vem det är snarare. Men inte längre än så Nej men då så men det, det, jag vill, det varför jag ville ta upp det var just att rekommendera det för, för er som har ett vita eller för er som mm. överhuvudtaget har möjlighet att ladda ner det så tycker jag att ni ska göra det. För det är absolut värt gratis om vi säger det. Mm. Eh, mer roligt? Ja, i helgen så spelar jag lite brädspel faktiskt. Mm. Jag fyllde i år i förra veckan, oj shit nu kommer jag inte ihåg när det var men förra veckan någon gång typ eh, så fick jag ett eh, brädspel av eh, min flickvän. Och jag har spelat det här hos dig med dig, Nico, tidigare. Och därför vart jag så himla glad. För att det är Ticket to Ride Europa mm. Edition. Och alltså, jag har, jag kommer inte, jag vet att vi satt och spelade det här i alla fall ett, tre, fyra omgångar i alla fall. Jag har ja. aldrig haft så roligt som, med, med det som, när, som jag hade i helgen. För att det är sjukt roligt det här spelet. Mm. Det, det är verkligen det är världens tankenöt som man håller på... Tror jag satt där och rök med håret flera gånger hur fan man ska kunna lösa och verkligen kunna göra sina tågsträckor så att säga på kartan. Så smidigt som möjligt, gärna. Mm. Jo, Europa Edition där, den är ju tycker jag är roligast. Mm, mm. Jag har testat många, Nordic och massa olika, men just Europa är ju den är den är bra utvecklad i stor kart och allting och man får plats nästan överallt på den där jävla kartan. Det är ju de ute i hörnen så det är för förbannat svårt. Men annars är det skitkul. Ja, för att dra en, för er som inte vet, en snabb, jätte, jätte, snabb edition på vad det här är för någonting. Så är det, du, äh, du spelar som en tågmagnat, eller vad det är så snyggt heter i reglerna tror jag. Där du vill bygga och expandera din tågbana så mycket som möjligt. Alltså olika turer mellan olika städer. Du har en Europakarta framför dig där du får... Du drar kort där du får olika städer eller olika sträckor där du ska lyckas försöka bygga då tågbanor emellan. Mm. Och det låter ju kanske inte skitsvårt. Eh, men du ska ju tänka att det gärna är minst en person till som vill bygga över den här kartan. Och det finns inte hur många banor som helst utan det är ju färdigdragna sträckningar så att säga mellan städerna. Så det gäller att du är först... Eller att du lyckas näsla in rest, rätt bana i din färg såklart. Mm. Så att det är någonting man... Gå in på Youtube och sök om det så att ni är intresserade. Och kika hur man spelar det. Skit roligt verkligen. Jättekul. Jätte jag tror vi har pratat om det där tidigare avsnitt också. Just hur bra det är för nybörjade breddspelare mm. som aldrig mm. spelar så mycket. Det här är perfekt där alla kan sätta sig ner och komma direkt in i det. Vi spelade ofta i familjen. Vill man bara sätta sig ner och dra någonting snabbt, ja men då drar vi det för alla fattar. Ja, du drar kort, hit ska du emellan, du drar tågkort, lägger i rätt färg och så kör vi vidare. Mm, mm. Så det är väldigt simpelt men oerhört roligt som du sa. Ja, jag har ju, jag har ju som sagt spelat det här vid ett tillfälle tidigare. Men de två jag spelade med i helgen hade, har inte sett det här spelet innan. Och... Nej, nej. Alltså vi var igång på... Alltså det, det är alltid lite knapert i första gången liksom, när man ska komma igång. Men det tog mm. 10-15 minuter kändes det som i alla fall. Sen var vi alla relativt med på banan. Man får påminna lite hit och dit vad man ska göra liksom. Alltså, oh, ja, shit, precis. nu är det din tur. Eller oh, nu, så där får du kanske inte göra. Men så är det med vilket spel som helst. Men jag tyckte att vi kom igång väldigt snabbt och väldigt smidigt. Andra genomgången, andra genomspelningen så då var alla liksom på tå och körde. Kan säga. Mm. Det var ingen nåd någonsin. Det var liksom. Ja, ah, du är på väg dit på. Mm -hmm, då ska jag bygga lite bana här. tänkte jag så det. Så att. Eh, ja, galet, galet. jätte, jätte, jätte roligt, verkligen. Mm. Och sen. Eh, har du kollat på årets bästa film, eller? Ah, ja. Den här tågkraschen. Eller vad man nu vill kalla det för. Äh, äh. Jag kommer inte ens ihåg vad du sa om den. För att jag har zonat ut allting. men att jag vet att jag ska kolla, eller skulle kolla på den. Alltså, vad är det här? Vad är det här? Det känns som att filmen borde ha gjorts på typ... 90 -tal, tidigt 90-tal där någonstans. För det känns som den humorn. Bara dålig, torr, konstig humor. Mm. Hela filmen. Ja, man skrattar ju en hel del åt den. Alltså... Vare det som man vill eller inte så ibland så måste man liksom bara så här dra på smilbanden. Men jag satt mer med händerna liksom för ansiktet och tänkte nej nej snälla låt dem inte göra så här. Än vad jag satt och skrattade. Min sambo mm. eller min flickvän satt precis bredvid mig i soffan. Vi höll båda två på med lite annat medan vi kollade, ja. Men hon tittade fler gånger på mig och undrade vad fan jag höll på med än vad filmen <laughs> gjorde, om vi säger. Så att men I, vill du skratta då, ska du ju då kan du ju titta på den Absolut, då är den ju värd att titta på Men Förvänta dig i fasiken ingenting mer än Superbilliga skratt Och sen fruktan <coughs> fruktansvärt Mycket sexreferenser Eller alltså Referenser till sex Ska jag säga mm. För jo, att De är, är överallt hela tiden. Och det är inte bara för att det är Baywatch. Alltså det är inte bara de här väldigt högtskurna bikinisarna och grejer. Utom det är så mycket annat som, som ja refererar till det. Mm. Huge stick. huge stick. Ja, typ är för långt och det är liksom <laughs> hela den biten. Ja, men Som du sa, det är väldigt billig humor. Och det är liksom det är ingen film man kan ta seriöst för fem öre, För Det finns ingen stans där man kan ta den seriöst heller så de, och de speglar ju väldigt mycket på det de tar ju själva inte filmen seriöst De Rock och liksom Zac Efron alla, alla kör ju bara sitt race och bara dummar sig Däremot, däremot ska jag lite. säga, tycker du Zac Efron är snygg på minsta vis så lär du gå in och titta på den här filmen för att, <laughs> alltså vad måste jag ha hållit på sen High School Musical typ, tränat för att se så här bra ut i den här filmen Ja, det, kan han, inte, det kan inte finnas ett gram fett på den människan i den här filmen Utan det, det är bara muskler Och då står han bredvid The Rock liksom mm. Nej, Jag såg en film där han Där tiden filmen så Han svälte sig ordentligt och ja. Allt liksom sugit ihop Han ser bättre ut när han Har lagt på sig lite vätska För där var det verkligen inte Någon fett alls Nej, som du sa. Det, det är en, en scen uttorkad. i relativt i början Där han håller på att klättra på en hinderbana Mm. Alltså där jag bara satt och tänkte att på riktigt det här måste vara, CG, det här måste vara liksom data gjort. För att mm. det där är omänskligt, omänskligt. Så att ja, det, mm. tycker man om sånt då ska ni absolut inte titta. För då är det lätt värt det. lätt. <laughs> för att nakna kroppar och muskler, det finns det överallt. Ja, det är ju mycket sånt, mycket sånt. Ja, ja. Äh, Men det är det du har gjort, eller? Har du gjort något ja, något ja, exakt. Jag ställer två frågor. du <laughs> Det var det på. Ja, det, det, jag det gjort, gjort alltså. helt enkelt. Mm. Uh, ska jag ta upp... Uh, vi tar Star Wars från 2 först. Oh, shoot! Nya spel har jag spela. och uh, jag kan börja med kampanjen för den vill jag bli av med först. Uh, det man fick se på trailer, det som jag och många andra, för jag är med i en, en grupp för Star Wars Fans i Sverige. Och jag och var liksom väldigt på att man skulle få spela väldigt mycket som imperiet i det här spelet. Mm. Och det är lite det negativa med det här också. Att du får spela som imperiet, men väldigt, väldigt lite. För tyvärr så visar de i trailern, I, i trailern visar de den här. Vad heter hon då? Aiden tror jag hon heter. Uh, att uh, hon är mer liksom imperiet. Och hon är med i en specialstyrka. Och så ska man få följa hennes resa det verkar som när de visade trailer för en och sånt. Och det börjar lite så. Men sen så börjar de hoppa mellan, man får spela lite olika uppdrag som de olika hjältarna. Man kommer få spela som Luke, Leia, Han Sol och allt sånt där. Och tack vare det så tappar de den här storyn egentligen helt och hållet. För den blir istället väldigt hoppig istället för att följa en story liksom från A liksom till Ö och följa och göra en bra story så hoppar man mellan årtionden det är väl 40 år mellan liksom, de, eller 30 eller 40 år som de ska hoppa mellan och det är gigantisk hopp och det är inte bara så att du följer Aiden utan först spelar du som Aiden lite sen är det plötsligt spelar du som Leia och sen spelar du som Aiden och sen spelar du som Luke och det hoppar väldigt mycket och tack vare det så blir det ingen fast och bra story det var roligt. att Jag tyckte om kampanjen att spela, spela den för att man fick testa lite olika. Ibland var det bara fram och skjuta allt som rörde på sig. Ibland var det tvungen att smyga. Ibland fick du spela sådana olika hjältar och springa runt som Luke med sitt svärd och allting och sånt där. Och man fick lite mer av Star Wars världen. Du fick lite mer av alltså känslan på hjältan och sånt. Men det som jag var så oerhört taggad på, just Idens berättelse, försvann helt och hållet nästan. Tack vare allt annat. Så, och det var jag jättebesviken på. Så hela Imperiet-berättelsen blev alldeles fritid. Så istället för att man fick spela det nya Imperiet. Så var det återigen. Fick vi spela Rebellerna. Och Rebellerna får vi alltid se i filmerna. Vi får alltid spela i spelen. Vi, många av som jag har som sagt varit med i den här Facebook-gruppen och sånt. Frågar var är Imperiet? Men... Tyvärr så får vi inte det riktigt här. En liten bit som jag sa. En liten del av det är Imperiet. Men i stor och hela nej. Och spelet är fyra till fem timmar långt. Så du klarar igenom det på en sittning. Det är inte så liksom mer än så. Men tyvärr. Jag hade hellre sett en hel story. Bara med Aiden och Imperiet. Och kört på på det sättet istället. Men du tror inte att de kommer släppa. Någon DLC eller någonting sånt. för just För, för andra sidan då. Om man säger. Det kommer DLC men vad det kommer innehålla Det vet vi inte Nej. Och om det ska som sagt Det här hoppa mellan 30 år Ska det fortsätta efter eller ska det Tryckas in mitt i där Det kan jag inte svara på men det känns lite konstigt Att om de nu har gjort en story Och så ska de börja slänga in pussel mitt i allt. Och, ja men här var ni förut Och nu ska vi in där igen Så jag tror här mer att nu har vi fått Det här och nu kommer de fortsätta det som händer efteråt Istället för de avslutar liksom Eh, vad ska jag säga, Force Awakens och det, där klipper de när den ska börja. Och så tänkte, och sen kommer Force Awakens-filmen så jag vet inte om det är mer däråt de ska hålla på och fixa. Men storyn helt okej, okay. det är inget så jättemärkvärdigt. Det är ett eh, schysst kampanj liksom bara att det är en rolig kampanj, det är ingen bra, jättebra story det kan jag inte påstå, men det var en, det var roligt att spela. Sen multiplayer-delen då. Det är ju, ja, känns nästan exakt som Battlefront 1. Lite vapnen och sånt. Jag har ju sagt det förut. Jag tycker inte om killen eller något. Det nya är ju att nu är de uppdelade. Alla är uppdelade i klasser. Assault, heavy specialist och rasista. Luternet eller något sånt där. Det är någon sorts klass. Och varje klass har sina speciella kort- så man, man tjänar pengar Man tjänar XP Och sånt där Och det kan du inga man Och sånt, och det köper du uh, loot för, Eller så crates I de cratesen Så får du uh, Kort De olika korten är olika bra Och de ger dig olika Du kan ge dig Speciella vapen Speciella uppgraderingar Du får med hälsa ditt och datan. Men det är helt random på. eller? Ja det du får är helt random okay. Och det sätter du sedan ut På din online karaktär så du ser sedan ungefär vad din gubbe är ranka. Man har ett ungefär så här stark i din gubbe eh, i en siffra. Jag tror min assault är starkast. Alltså han är åtta eller något sånt där. Och ser du då någon som har nummer 22. Då kan du veta att ah, han har troligtvis mer hälsa. Han har starkare granater. Han är helt enkelt alltid bättre. Men det är också det. det är helt random. Och samma sak hjältar och sånt får du där via. Och det är helt random. Så vill du jättegärna spela som Luke Skywalker, då är det bara att sitta och köpa crates och hoppas på det bästa, kan jag säga. Men vilka har du från början, då? Eller alltså, vil vilka finns det att välja på att spela från början? Oj, det är... Ska jag kunna det utan till? Nej, men Tänk jag tänker vi säger så Force... är det någon speciell, eller är det någon av de, liksom, de häftiga som du har från början? Man har ju typ hela Force Awakens-gänget är väl upplåst. Eh... Och så tror jag Darth Maul och Bobba fett. Han upplås på en gång. Ja, men i vilken fan som helst. Leia, Han Solo, Luke, Darth Vader, Joda. De tror jag man måste låsa upp och sånt där. Och det var ju det som, vad heter det? Bert EA och stopp de fick så mycket skit innan spelpriset skulle släppas. För det, de snackade om att i snitt skulle det ta ungefär 40 timmar att få Luke eller Darth Vader. Bara en av dem. Det sänkte de sen med 75% när spelet väl släpptes. För att folk de fick ju så mycket skit. Det var den mest negativa nedröstningen på Reddit. Var det svar som jag gav för varför de hade just. Ja men, Luke och, varför Luke och Darth Vader var så dyra. För de bad vi tycker att man ska sitta och känna spelet. Och sen bara, dagen efter typ 75% nedsatt. Det är fan jävligt mycket alltså, att ändra sin, mm. sin vad heter det, plan på, med, med så mycket. Absolut. Och det är ju det. Man, det är ju, vad heter det? Micro Microtransaction. Ingame, alltså, ja, precis. Du betalar för att kunna köpa crates också för riktiga pengar. Ska du kunna i framtiden? Man kunde det direkt när spelet skulle börja. De har tagit bort den funktionen för att det har varit så mycket skit. Vi kommer ta upp det i nyheter, men de har tagit bort den funktionen. Eh, Oj. Som sagt. Men helt enkelt, det är lite det negativa Just det här med korten och sånt Jag tycker inte det funkar så bra Jag hade heller gjort som de gjorde förut Att du uppgraderar vad du är för level Så kan du sätta ut vad du vill ha och sånt där Det var mycket bättre tycker jag mm. Samma sak, förut så kunde man göra mycket mer customize. Nu ser det ut beroende på vilken klass du väljer Assault, Heavy och alla de där De ser ut på ett visst sätt men i, vad heter det, förra spelet körde du som rebeller då kunde du sätta sig alien-huven och sånt på din karaktär så att du ser annorlunda ut. Nu finns det inte det sånt. Utan är du har sålt, då ser du ut som alla andra har sålt. Är du heavy, då ser du ut som alla an andra heavy. Och det är jättetråkigt tycker jag. Men vad då där... Ingen customization alls? Nej. För, förutom när du har tjänat ihop... Eh ett så här poäng, jag kommer till det men i alla fall i grunden ingenting sen kommer det som händer i själva speldelen det är att du, när du springer runt i din squad, man får ju jag tog upp det förut, att du börjar i en squad till, upp till fem eller sex pers när ni springer tillsammans och dödar i grupp och sånt så känner man ihop mera poäng tillsammans men sen får du också poäng varje gång du dödar någon eller när du gör ett så här, hjälper till i mission. Det är olika uppdrag på varje kort och sånt där. De poängerna kan du sedan köpa när du har dött. Då kan du välja så att det är då du kan välja att ja, jag vill spela, spendera så mycket för att komma in med en hjälte istället. I Better front 1 så var det som mynt utsatt på kartan Och tog du den, då fick du vara hjälte Nu är det poängbaserat istället Ju bättre du spelar, ju snabbare Kommer du få bli hjälte, ju snabbare får du Köpa flygplan så att du kan åka runt Och flyga på kartan och lite sånt där Men vad då? hur, okej okay, förlåt om jag hoppar in Där nu, för att mm. det här låter ju I mina öron låter det här Lite fel Okej. Okay. För att ja. blir, det inte, blir det inte så att de som redan är Bäst, blir helt plötsligt Mycket bättre Ja, precis. Okej. Okay. Och det är ju det som är bra. Det är det jag tycker är bra att är du bäst, då ska du få hjälten mycket snabbare för du har spelat bra. Mm. Det är ju det som fuckar upp med det här alltså de här korten du får För du kommer in bäst direkt i början. Alltså har du ännu en större chans. Hade det varit alla låg på samma nivå och sen får du eftersom du är bättre än mig så kommer du få hjälten och så snabbare. Mm. Det är jag okej okay med. Men nu kommer du redan har du en boost innan när vi direkt börjar matchen. Så jag som en nybörjare. Jag har aldrig spelat som en hjälte. Så jag har det spelet nu online. För att jag, jag kommer in och så vill jag. Oftast är det för att jag lägger pengar på de mindre. Typ så här. Du har sådana här rocket booster. Du kan flyga och du, man får ha lite speciala grejer. Jag kanske väljer ett flygplan för att göra någonting för mission och lite sånt där. Och allting kostar ju. Och varje gång ja, jag gör det så kostar jag betalar. En, eh, vad är det? Ska man ha Chewbacca till exempel. Eller sådär. Eh, han går på typ 2000 spänn. Och då har du liksom ja, men, eh, en speciell handgranat. Du har så att du kan hela dig mitt i matchen. Och så kan du skjuta lite hårdare skott. är det du har där. Ska du ha, jag tror det är. Luke och kostar 6000 av de där poängen istället. Så antagligen kör jag tillbaka tre gånger. Eller så väljer jag Luke eller Darth och sånt där. Så hela det poängsystemet, jag tycker det är jättebra. Och det gör att du vill, du ser på din minikarta, de är gula, de som är med dig, och så har du som en fyrkant. Är de innanför det här området så tjänar du med poäng när du dödar någon eller när du gör någon missions. Så det gör att man vill springa ihop med sin grupp. Och för att just kunna köpa bättre grejer. Det enda som jag inte gillar som sagt det är det här kortsystemet som de har byggt hela den här loot crate delen på. Men för att jag ska kunna bli bättre i matcherna och ha roligare så måste jag hålla på med loot craten hela tiden. Och det är inte jättemycket egentligen. För varje dag får man en nylig crate en billig crate så att du får någonting nytt bara. Men sen vad är det? Den craten, det är tre olika nivåer. Jag tror det är en som kostar 2000, en som kostar 2500 och en som kostar 4000. Av de här in-game-mannen du tjänar. Och jag har låst upp några såna Och det har gett mig så. Men som sagt. Min bästa karaktär är en level 8 om man säger så. Jag springer ofta med personer som är så här. Level 22. Och det tar ju en jäkla tid för mig att komma i ikapp där om jag säger så. Men som sagt. Väldigt roligt. Eh. Och jag rekommenderar. Alltså vill man bara ha en rolig så här. Det är kartorna är. Antagligen är det 40, alltså 20 mot 20. Eller så är det 16, 8 mot 8. Eller så är det. Är det 10, 12, 5 mot 5? Eh, men i alla fall, kartorna, de är helt okej. Okay. Men det är så här. På de stora kartorna, så är det ungefär tre olika missions. Eh, som man ska infölla Och det, de är väldigt olika i nivåer, det är svårt där. Så ibland kommer du in som. Eh, alltså ja, senaste jag spelar idag då då kommer de först kommer man att försöka ta sönder några stora skepp. Och när man har misslyckas man med det, ja, men då faller man tillbaka och så ska man så ska fienderna istället försöka infiltrera några av dina skepp eller hur det är och försöka ta sönder det så så här de ska detonera dem och spränga dem. Lyckas de med det då kommer de in i våran bas och så ska vi försöka. Så det är flera olika nivåer och sånt då. Jag tycker det är lättare beroende på vissa sidor, på vilken kart och sånt, så det är... Men det är, jätte... alltså det är svårt att förklara men det är jättekul. Jag har väldigt roligt med det. Starsbetterfront, jag har jätteroligt med det. Kampanjen är mm, Okej, okay. 4-5 timmar av helt okej okay gameplay. Multiplayer, de här korten och cratesen som de hela som varit det stora snacket. Jag bryr mig inte om det snacket med de här att köpa det och sånt, för när de drog tillbaka det 75% då det tyckte jag att de gjorde rätt för det var alldeles för mycket innan. Nu har vi en bra liksom, nivå där. Jag gillar inte hela det systemet överhuvudtaget. Jag hade hellre sett att det är levelbaserat hur stark du är istället för att ha kort. För jag kan ju vara mycket högre level än dig men du har haft turen och fått rätt kort. Ja, då är du bättre än mig i vilken fall som helst för att du tål med, du gör hårdare skada du har bättre granat och sånt. Och det är lite irriterande. Uh, och det är lite så för mig jag har köpt ju Deluxe Edition jag fick några sådana där special crates direkt i början så jag är, började som lite starkare än någon annan som var samma level som mig och det tycker jag är jag tycker inte det är rätt även om det gynnar mig om man säger så kartan och sånt, de är helt okej okay. jag har fortfarande inte kommit in i kartan ordentligt men de är, det lilla jag spelat är roligt och, den, och sen är det vapnerna och sånt där det hade jag samma problem med förra i Battlefront 1. Recylen känns inte ordentligt och liksom, de låter bra men recylen inte alls det eller känslan som jag vill ha det. Hela det här med de olika klasserna, jag gillar det. Eh, att man får välja liksom, och de olika vapen baserat på vilken klass man kör, för det gör att du får, måste lära dig att köra vilken klass du tycker om så nu kör jag så salt, sen vill man köra specialist, ja då har du vissa vapen och då måste du lära dig helt om med den för den har inte samma granater, den har inte samma special eller någonting och ja, det är just den det, eller den gillar så alltså det enda jag egentligen inte tycker om det är det här kortsystemet som är det ordentligt nya i det här spelet och jag hoppas att de gör tillräckligt många tweaks och sånt att det kommer bli jämnare men visst ju mer jag spelar ju mer kommer jag få sådana där kort och till slut kommer jag få, de hjältar sånt, jag förstår varför de gör det för att det gör att du vill, spela eller att du måste spela mer för att förtjäna ihop dem jag tycker bara det är fel sätt, eftersom de hade ett bra sätt i förra spelet som jag tyckte levelbaserat än helt jävla mm. random som det är nu men, men, men jag måste fan få återkomma till det här för att jag mm. hänger fan inte med. Jag är lite sugen på om jag skulle skaffa det här jag också nämligen. Nu när det ändå är nytt och så. Men, du ska skaffa det. Det är inte frågan om. Utan men, oss. men det jag tänker på är så här att om jag får dra en snabb recap av en match så att den som den som får bäst poäng, du får poäng för att ha i ihjäl du får poäng för att göra saker. Vi mm. säger så. Precis. De poängen när du dör får du välja att kunna köpa dig in i en Hero. Absolut. Precis. När du dör. Då väljer, mm. ska du välja en ny gubbe helt enkelt. Och då har ja, du alla de vanliga ja. klasserna. Mm. Och sen på sidan så har du som. Det är grått. Och sen lyser mm. de upp för varje du har råd med. Ja. Så du ah, ja, ser men, hur mycket poäng du har. Och så ser du att. Ja men här kan jag lägga pengar. Eller så sparar jag. Och så kan du gå in och kolla. Precis som ja. så, vilken hjälte. Och hur mycket de kostar och sånt där. Ja, ja men absolut. Absolut. Mm. Men då. När du sen då väljer att vara hjälte. Mm. Är du det tills du dör. Precis. Samlar du poäng medan du gör det här? Ja. Är hjältarna så mycket starkare? Ja. Än en vanlig soldat, säger vi liksom. Ja, de har ju väldigt ja. mycket speciella luk och Dahls och sånt där. Du, är du en vanlig soldat? Du har inte en chans om det inte är fyra, fem personer runt det som står och skjuter. Ja, ja. Blir det, det, för det, det är hit jag vill komma. Här mm. känns det som att jag skulle tokruttna. För att samma människa kommer ju alltid vara längst upp på på engelska när matchen är slut då. Den som är bäst. För att han kommer mm. ju då. Eller hen kommer ut. köta bli, bli den hjälten han vill vara. Va, mm. Ut. köta ännu mer. Och då äga hela matchen. Jo och så blir eller? det. Ju, och så är det ju. Det är därför man märker vilka som är riktigt jäkla duktiga. För mm. de har lärt sig med hjältarna och sånt där. Och Men det är ju liksom. Eftersom lagen är så pass stora, det är 20 mot 20 Det går ja. inte att ha one man army i De stora karterna. Sen, sen har du de mindre kartorna också mm. där Som Bläs till exempel Då är det inga hjältar alls Utan där är det bara den som är bäst. Men då har du de här lite starkare Istället som Chewbacca och sånt Som kostar mindre Men mm. det finns, man får bara vara ett visst antal sånt också så ah. jag spelar när du dör. Det är inte så att du kan köpa ah. den på en gång för då har jag troligtvis någon annan köpt den och då får du vänta tills det är din tur igen och sånt där. Så mm. det kan alltid bara vara en Darth Vader på kartan. Det kan inte springa ah. ut fem stycken utan då är det istället det är en Darth Vader, det kanske är en Darth Maul och en eh, Kylo Ren liksom åt det mm. hållet. Mm. Men eh, oft det blir låsigt ut och det är jämnare när man spelar i jag förstår din oro men det är också så att är man bäst då då är det värt det också. Men man kommer inte klara det själv heller. Utan det gäller att ha ett bra team med sig. Och det är därför jag försöker få så många som möjligt. Som jag känner att skaffa det här spel som man kan spela tillsammans. För att kunna diskutera. För uppdragen är så pass baserade. Att man måste hjälpas åt att hålla en plats exempel. Eller man ska förstöra en fordon. Ja men då måste någon först skjuta ner fordonet. Med en jag måste säga speciell... Liksom Raketlanchare, vad man ska säga. Som skjuter. Eh, ja, men, som tar sönder deras sköldar. Och sen efter det, så måste du ha någon poler upp i luften som skjuter ner den med liksom sitt plan. Mm. För vanliga skott gör ju ingen skada, men planen är ju mycket hårdare och sånt där. Och då måste man kunna kommunicera med varandra. och jag försökte liksom flera gånger senaste kartan att ja, men nu ska vi ta död på den, jag springer fram och så var det liksom, för det står det så här på kartan, på en viss ställe kan man få den där rocket launcher, om man säger så och sen tar du fram, så måste du springa fram en viss längd för att du kan inte skjuta den var som helst, du måste vara väldigt nära ganska nära de där fordonen som kommer mot dig Mm. Men med de där fordonen så vet du att det kommer fiender också. Och då måste du ha en polare runt dig som står och skyddar dig medan du siktar upp. För det är inte så att du kan skjuta direkt utan den måste laddas upp. Som en IOCannon. Och så puff, skjuta iväg. Ja. Och troligtvis innan du har hunnit ladda upp den så du dött om inte några står och skyddar dig. Det var ingen som stod och skyddade mig kan jag ju säga. <laughs> jag hade ju ett helvete med det. Så jag bara, nu hoppar jag upp i luften istället. Och då var det ingen som sköt på dem där istället. För alla sprang runt som yra hunds Man bara, men... Ja, jag vill ha polare att kunna diskutera mig. Så är det bara. Det, ett sånt här spel är ju mycket lättare om man är fler. Ja, så rekommenderar varmt att du skaffar det så att vi kan ha riktigt kul tillsammans. Men ska jag ge den så här betyg. Kampanjen får en trea. Den är, den är mellan mjölk. Men jag hade roligt med den ändå. För jag hade inte någon jätteförhoppning. Jag ville bara ha mer av Imperiet egentligen. Multiplayen... Det jag har spelat just nu är också en trea. Men eftersom jag har små alltså, polar och sånt som spelar med, då blir det roligare. Men det är också någonting som är negativt. Alltså, gubbarna i det här spelet är så jävla stelt. Du och jag spelar i Titanfall till exempel. Ja, vet, ja. när man kommer upp på en kant och så klickar man hopp, Om ja, men då gjorde han lite parkour eller någonting och var smidig över hoppet. Mm. Det såg i alla fall häftigt ut. Mm. Nu går jag fram och liksom, är, är det precis... Liksom går gubben fram och hoppet är liksom vid ditt knä. Då står ja. han så och hoppar rakt upp och ner. För han kommer inte. Han, han kan ju inte liksom böja på knä och ta sig över utan han står där och bara uh, kommer ingen vart. När man ska slå en annan i som om man säger hejlo eller vilket spetsfäst, då är det liksom böja på armen när man kommer bort från kanske hugger eller vid nacken någonting. Här är det vifta med raka armar. Det ser ju hur jävla dumt det är. Dumt skoj det är skojar nu? Nej. Utan de har ingen... Liksom smidighet i kroppen alls. Någon av dem är. Bara, men det är robotar. Rebellerna är exakt likadana. Alla är exakt likadana. Det finns ingen smidighet. De har inte lagt ner någon energi på att göra grejerna smidigt. Så Ibland kommer man upp för det är som sanddyner som du ska upp över. Ja. Går du lite snett då går det inte. För då, då kommer du på en liten kant som inte du kan hoppa över. Då står du där. Mm. mm och så får jag, jag får gå runt det där istället för bara hoppa över som i vilket annat spel hade fixat. Så det är väldigt negativt. Men hur ser det här, det måste ju fråga då bara, hur ser det här ut när du tittar på det? Har du sett någon slå någon eller har du sett någon kniva någon eller de måste kalla det för då eller, eller någonting sånt Ja för när du springer runt med vissa så är det ju liksom du ser det själv också liksom mm. i tredje person alltså Ja okej okay. oj vänta vad då är det här är det här i tredje person Alltså vissa hjältar är det och vissa är ju ah, första person okay. ja. och när du siktar så blir det person till exempel Ja, ja men när du springer runt du ser, när du slår och du är i tredje person då ser du liksom mm, hur jävla dum du ser <skratt> när du står och hoppar, du står ju bara och hoppar rakt upp och ner och jag har sett andra spelare också liksom. man kommer till, bara, det är en liten kant alltså skulle du bara böja på knät och bara gå över så hade det gått men tack vare att du, hoppet är lite lite kort så går det inte för du slår i tån där istället för bara böja på benen alltså, det är det, och det är väldigt negativt Uh, uh, så det är egentligen, alltså allt annat är roligt förutom just den delen när det tar tvärs för att uh, det är, liksom. De har inte lagt in någon smidighet i karaktärerna alls. Men som sagt, nej. kampanjen är trea uh, Multiplayer 3, men det är beroende om, alltså beroende från kallande om du har några spelare med. Och speciellt, tycker du att multiplayer spel är lite läskigt eller så här svårt att komma in i för är så jäkla duktiga. Det är inte stavsiktigt för alltså är inte så pass kraftiga att du kan gå in och ta ett headshot, utan man kan sätta flera skott. Visst, det är en sniper, då han kan säkert göra det dukt om han är riktigt duktig. Men oftast är det att man delar två, tre skott på varandra och sen är det någon som dör. Ja, okej, okej. Det är inte one shot, one kill alltså hela den biten. Nej, utan här är det att ja, men det, det är mer vänligt för alla att komma in i, helt mm, enkelt. Mm. Uh, efter det då så har jag kollat på tv-serien The Punisher släpptes i fredags. Och jag tänkte innan det att ja, men jag ska sätta mig och kolla klart hela säsong två av eh, Daredevil. Ja. För att liksom hela hans berättelse och för jag hade sett att han, de höll på med hans fall där i, eh, vad ska vi säga, Court of Justice mm. i domstolen och det är så jävla tråkigt. Daredevil är så sjukt tråkigt. Uh, så jag försökte, och det gick inte. Alltså, för det med Punisher är inte sant. Men hela med Daredevil och Elektra är sjukt tråkigt. Så jag hoppade på den helt och hoppade rakt in i Punisher Och det som har hänt mm. där, som tydligen, han enligt. När hela pandisher berätten börjar så är han ryktad att vara död. Han har dött. Ah. Och det har ju inte jag någon aning varför Jag antar att han åkte in i fängelse Blev dödad eller någon, ingen aning Men han är på fri fot Han ryktas att vara död Och det är där det här börjar som Men han kan ju inte hålla sig lugn Utan det är så här, polisen och sån Folk runt om börjar få reda på att han lever Okej, okay, men han är han, han är Punisher Direkt från första minut alltså Han lägger ner Punisher Han har gått runt och dödat alla som dödade hans familj Ja. Det första han gör är att man ser honom liksom döda de sista tar sin den här skyddsvästen där han har sin mm. dödsfall på och bränner upp ja. den. Och så går han därifrån. Ah, så okay, han är okay. inte paniker längre. Nej. Men utan han är sig själv och han anses vara död. men nu visar det sig att hans gamla militärgäng har liksom då, hans gamla bitärer har någonting med hans familjs död att göra. Så nu måste han lista ut varför, vem är det som liksom det finns en video som går där han och hans grupp dödar oskyldiga och sånt där. Och vem är det som håller på med den videon? Och det är väldigt mycket sån här intriger just om hans gamla armégrupp som han hade när han var i armén då. Och vad de gjorde som inte riktigt någon hade koll på för de var en specialstyrka. Och istället för att liksom utföra krig så ja, helt enkelt, de torterade och dödade varenda de gjorde. De var bara där för att liksom, de hade de tränade bort sin moral helt enkelt. Och det är det nu de för att komma åt honom så dödade de hans familj för att egentligen ville de döda honom för att de vill inte ha någon lösa trådar på något sätt. Och jag har sett sex avsnitt och de har inte kommit jättelångt in. Det är det de jobbar på hela tiden att vem är det som håller på med det här och försöker lista ut nu är hans andra armékompisar För på något sätt så är det ju, verkar det ju bara vara Punisher de är, har varit ute efter att försöka döda för de andra går ju runt utan problem. Och varför de just efter, efter honom vad är det han har gjort och lite sånt där. Och det, de pratar om att det är han som ska ha spridit den här videon som har kommit ut till vissa alltså, poliser sånt att när den där gruppen håller på att döda men det visar sig att det inte var han och tittar någon datan. Är serien bra? Mm, helt okej. Okay. Jag har ändå sett sex avsnitt. Men det är för att Punisher är en cool karaktär. Jag kan ju inte säga att serien är så jätte jätte utan det är ju mest bara ut och slakta som man sett i flera serier annars. Jag är inte så här jätte in, alltså, jättesugen på den här serien egentligen. Utan då har jag kommit lite lätt in i den jag har fått liksom grunderna och sånt. Men för det mesta är det så här drav väl bara. Bland han, alltså hans familj är död och jag tänkte ja ah, men det blir ju massor med action och sånt där. Det är inte jättemycket action utan det är mest såhär dramadravel runt alla omkring och man kunde tro att det handlar mest om Punisher. Det gör egentligen inte utan det handlar om en annan så här, ins, alltså polisstyrka. Det handlar om någon datahacker och sen han är bara Punisher liksom, han är bara där. Mitt ibland om mm. Men det är liksom det handlar mer om de andra än om själv, honom själv och dit och datan och. Det är väldigt hoppigt och så, men. Den är helt okej. Okay. Jag kan inte säga så mycket utan att spoila någonting egentligen. Utan jag kan bara säga att jag tycker den är okej, okay, men den gör ju inget jättemässigt. Alltså, den gör inget nytt alls egentligen. Men det fick mig egentligen. Det den har gjort är att jag blev sugen på att kanske kolla in mer om Punisher. Om det finns något annat intressantare. Om någon, men. Mm. Vi får se hur den här serien tar fatt. I, helt enkelt. Men hur tycker du att han funkar som hur funkar skådespelaren? För det var det första jag reagerade på när jag kollade på serien i sig. Och tänkte att det där är inte riktigt min Frank Castle riktigt. Jag gillade honom när han var de Punisher i vad heter det Daredevil. Där då väl? tyckte ja. jag att han var schysst. När han, när han var mm. själva Punisher. Nu har han ju sig själv. Mm. Och det är lite cheesy ibland. Okej. Okay. Det är så här, Han ska vara stenhård men sen hela tiden så har han så här flashbacks till sin familj och då ska han typ sitta och grina och det blir väldigt så här. Eh, jag, jag vet inte fan. Han är bra när han ska vara stenhård men när han ska visa känslor då är det så här, eh, Jag vet inte fan alltså. Det, är så, det blir någon slags grinch warning man sitter där och bara. Eh. Eh, så, ja. Men ja. Är man sugen på Punisher, hoppa in i den här Kolla inte där, för den var helt sugen. Allt du behöver veta här är att han Tros vara död men det är han inte så Sen kommer du lätt in i berättelsen För de tar in en helt ny story Jämfört med där och dem Men du och jag har ju Varit på bio Ja! Vi har varit och sett Justice League Hade jag nästan Hade jag nästan glömt bort faktiskt Alltså, <laughs> alltså att, vi inte, att vi inte hade pratat om detta, Eller så om man säger Mm som vanligt, vi går igenom filmen utan spoiler. Uh, vad är det som händer i Jastens League då? Vi har hela gruppen satt sig ihop och de ska slåss mot... Oh, vad heter han? Inte Beowulf. Uh, Steppenwolf. Ja, uh, Steppenwolf, precis. Som kommer efter The Mother Boxes. Som uh, ja, ger dem kraften att förstöra jorden, typ klassiska. Alltså, han, får ju kraften för, han får ju kraften att eh, förgöra värdar. Det ja. är väl hela berättelsen. Att när han sätter ihop de här boxerna så då väcker han någonting som äter upp världen. Ja. Ish, i alla fall. Så ja. fattar jag det åtminstone när ja. jag tittar på filmen. Vad tycker du om filmen då? för alltså, Om man säger så här, storyn inte... Det är ingenting nytt direkt. Utan oj, världen är... Det är värden under ett hot återigen liksom och det är starkare än någonting annat och det är liksom det är som där. Har du sett Bath, har du sett någon av Superman filmerna så vet ungefär hur det här funkar? Mm. Alltså min åsikt om filmen i sig är väl att det är ju det är ju väldigt mycket vad vi har sett tidigare. Det är det ju. Alltså det, det är en superhjältefilm till. Eh... Jag vet inte om de har... Min första, det första jag kommer att tänka på när vi kollade på filmen i sig mm. det, det är hur... Hur de... Alltså det, den är bara... Det, den bara är för mig. Okay. Känner jag. Jag tycker tyvärr inte att den är så där superbra. Mm. Jag tycker den var Väldigt underhållande Jag gillar den faktiskt ja. väldigt mycket Det här är ju Jag har ju alltid gillat DC Och liksom sånt där Justice League har, jag, jag tycker deras berättelser är tråkiga Men jag gillar karaktärerna mm, Och det är mm. exakt så är det här också Jag tycker Justice League liksom Alla deras berättelser Är ju som, som jag tycker Superman att man kan inte ha en vanlig fiende utan allt måste vara så grand slam och det ska vara så ja. ep episkt eller någonting annat. Och man, kan inte, man hotar inte bara en liten stad eller några lite människor utan man är hela planeten hela universum. Det ska vara så jävla episkt hela tiden. <laughs> ja, verkligen. Och det gillar inte jag riktigt. Men jag tycker filmen liksom just karaktärerna och sånt det var väldigt ulla Honlanda. Det var komedi. Och jag sa ju det mm. att tidigare att jag hade väldigt problem med Flashy-trailen. Inte alls ja. i filmen utan jag tyckte alltid var skit roligt och sånt där. Mm. Mm. Jag gillade alla karaktärerna. skådespelarna, och allting tyckte jag var jättebra. Det fanns några cheesy moments som jag inte kan ta upp för att det är spoiler och sånt. Även jag skulle vilja ändra några scener hur Batman och Wonder Woman är med varandra. Men jag tänker inte gå in på mm. vad eller hur men det var vissa grejer som jag bara men hade ni gjort exakt det där fast de hade fått ni hade bara bytt rollen att det var Wonder Woman var som Batman och Batman var som Wonder Woman då hade jag köpt det på ett annat, bättre sätt. Mm. Mm. Och sen är det klassiska liner DC är väldigt förtjusta i linor att så fort man ska göra en fighting-scen så ska man flyga runt i linor och det syns. Det är ju inte så att man bara kan göra skys här combat, att man går fram och slår lite enkelt, utan här måste man ju svinga genom hela rum och sånt där och man ska liksom ska du göra ett slag, ja, men då ska du flyga en halv liksom meter ifrån in i personen, istället för bara stå nära och slå och... och det ser inte jättesnyggt ut måste jag säga, jag de, just allt det där med linorna gillar jag inte. Jag kollade om på Captain America Civil War i början för att se hur de gjorde det. Mm. Och de gör ju mycket mer att det ska, de gör det här klassiska att man går in och slår närkampen så att man gör inget överdrivet. Det jag <laughs> märkt som jag inte har tänkt på tidigare där, det är att de spolar, för, spolar på tiden så att allt går mycket fortare. Så, och det syns i Civil War. Jag tyckte inte det alls så snyggt. För då har man spolat alldeles för hårt. Så att mm. när, de liksom, när de går att spela så slår de lite halvsegt. Och sen i filmen så spolar de på så att det ser ut som att de slår snabbt. Där var det var varit liksom att de spolar alldeles för snabbt. Men mm. jag hade tyckt att DC skulle ha gått den rutten också. Ta bort linorna och göra enklare grejer. Fine mm. att Wonder Woman kan flyga, att Superman kan flyga. Men man behöver inte göra det hela tiden och flyga överallt. Och liksom, även om man bara ska slå ett slag. Så ska du stå på vars sida av rummet och sen mötas liksom och sådana där grejer. Äh, äh. Det tyckte jag var lite negativt. Men det mest negativa var det datagjorda. Huvudskurken i den här filmen är helt datagjord och det ser inte bra ut. De små så här vad ska man säga, han har runt sig de är också mm. datorgjorda, men där, syns, där är det i alla fall snyggare gjort. att vi, Det är bara vissa delar, så munnen och sånt som man ser ibland, i är och Det syns inte på samma sätt. Men hans ansikte, hela huvudskurkens ansikte var datorgjort och det såg för jävligt ut. Varför kunde man inte bara ta enkla proteser och försöka se någorlunda mänskligt ut? Men nej, de förstörde helt det för mig. att Varje gång jag såg honom så blev det så... Han ser inte bra ut för Möre. Eh, datagjord eller ej så måste jag fan få flika in om hans face. <laughs> yeah. Den här Steppenwolf. För att han ser ju ut som jag vet inte vad. Mm. Alltså nu är jag inte helt övertygad om att det här kanske syns. I, får man se honom i trailen? Jag tror inte det för det, det var ju snack ett väldigt tag om vem är huvudskurken det där. Ja. Ah samma. jag kan säga så här. Nick och jag brukar ju oftast ha skägg Tänk på den här snubbens skägg sen, när ni kollar på filmen, för det irriterar mig vad som sitter där det borde finnas skägg, om vi säger så istället Nej, det hade han inte men han har någonting annat sitter där som gör att han ser ut som han ser alldeles sne ut han ser ut som, åh vad heter han då ämterna i Sagan och ringen det irriterar mig som satan att hur han han har liksom som bölder i ansiktet. Som, eller på hakan som ser skitskumma ut. Men mm. ja, men sen tyckte jag att han i, han i sig kände som en väldigt för att vara det han var, alltså typ en någon som förstör världar, mm. någon som åtminstone låter på superhjältarna som om att de kommer aldrig kunna ta honom. Mm. De bygger ju upp honom som om att alltså, det finns inte en chans i världen. Eh, för att vara en sån karaktär så ser han fruktansvärt, fruktansvärt fånig ut. Mm. Han, är ju inte, han ser inte så jävla stor ut. Han ser inte så jävla mäktig ut. Hans lilla hammare ser ju ut som att han har taskefantasi och eh, sneglat på Nordens gudar liksom. Mm. För han, jag tror de nämner någon gång att han är en gud eller någonting sånt där ja. Så att Steppenwolf i sig, nej, tyckte jag var så där. Och det hjälper väl egentligen bara det jag sa tidigare om att jag tycker att filmen är Njäh, mm. liksom det, det, det är ju samma som vi har sett det hela tiden, bara det att jag tycker att de är något steg efter Mm om vi nu ska jämföra DC mot Marvel hela tiden så är de något steg efter. Eh, för att vad de har gjort i den här filmen som jag inte tycker eller som jag inte kan påstå att jag tycker att de har gjort DC tidigare det är att de har ju faktiskt plockat in de här one-linersarna. De har ju plockat in humor Inte alls lika mycket som Marvel gör mm. och de har ju absolut inte de typerna av karaktärer som Marvel har. Men det som är så roliga eller som ska spela så roliga eh, men däremot så har de ju plockat in humorn i det. Mm. Och det tycker jag, det ska de ha en poäng för. Men det känns det känns verkligen som att de har tagit det för att Marvel gör det. Mm. Så därför känns det lite så här, nej, nej, nej, nej, nej. nej Kände jag. Jag gillar ju Justice league, alltså DC, Justice league gänget mer än Marvel. Jag tycker karaktärerna mm. är bättre. Jag tycker de är mm. mer alltså mänskliga de, de känns mer riktiga och det har jag sagt förut också och jag köper dem mycket bättre och sånt där och jag gillar alltså hur skådespelarna alla, hur de porträtterar jag gillar alla skådespel det som jag har lite svårt med det är att Batman har vapen, det sa jag tidigare också och mm. att man ska vara så överdrivet hela tiden det var, mot slutet gjorde han några så här fistfight-grejer. Annars var det, ja men vi ska ha en jävla maskin som ska använda kulsprutor och ditt och datan. och ditt. Det är inte Batman för mig, utan det är mer hand-to-hand-kombat och sånt där. Mm -hmm. och men, så... men däremot så ska man ju säga att de, de det här är ju inte unga Brucey som är ute och springer och parkourar över hela Gotham, eller? Nej. Det, det här är ju fan en, en slagen man, alltså. Jag vad jag inte. ser framför mig. Alltså, han gör ju såna grejer också. Och hela ja, det... fast inte alls på den det ser ju ut som att han skulle behöva ha käppen fan innanför käppen i vissa scener känns det så. Jo, men jag hade ju heller sett L att han jag hade ju heller sett att han åker på spö än att använda ja. sig av maskiner för maskinerna är helt onödiga tycker jag. De är inte alls bra, de är inte snygga, de gör, gör ingen nytta för de kommer in, kostar säkert skit mycket för filmbolaget att göra. Mm, och sen mm. använder de inte det alls. Lägg det på snyggare liksom, combat istället. Och så är det med mm, alla. Mm. Istället för att använda en med effekter och specialgrejer, vanlig hand-to-hand combat som faktiskt Marvel gör bra. Ja, verkligen. Det Absolut. Behöver. Behålla, jag ser jättegärna mer av de här karaktärerna för jag tycker alla de var jättebra. Och jag gillar även det här humor och allt de la till. Men det är liksom alla de här överdrivna grejerna som hon håller på med hela tiden. Det är det som drar ner filmen. Men... Ja, ja. Alltså, karaktärerna i sig är ju skithäftiga. Det håller jag med om. Det, det, precis allihopa gör det jättesnyggt. De, de porträtterar ju sin karaktär jätte, jättebra. Mm. Eh, Aquaman, alltså... Kanonhäftig. Det där är ju vad man vill ha utav honom, kan jag tycka. Mm. Och när jag ändå sa det om Baywatch, att de måste ha tränat där en stund. Alltså, vill ni se mera muskler och mer nakna... Mans kroppar. Då ska ni inte in och titta på den här filmen, med jag skulle säga. Mm. För, alltså, ja. Han ser, ju, han ser ju bra ut, det måste jag hålla med om. De, de där, de där magmusklerna och bröstmusklerna är rätt uh, mumse, faktiskt. Ja, han har ju liksom väldigt. Man har ju sett honom i liksom Game of Thrones. Han är ju inte liten ja. där. Han är ju den andra som har spelat Conan, Barbaren, istället ja. för Arnold Schwarzenegger Han är inte liten där heller. Och han har ah. ju liksom han har ju bara hållit i och kört på nu också. Skaffat skägg mm, det är väl det som skäck, det är väl det som är skillnaden. Men jag tycker äh, filmen var just... jättebra och jag rekommenderar att se den. För har inga för höga förhoppningar bara. För Nej. för mig är det här en 3. Alltså en trea av fem i betyg. Jag tycker mm, den är väldigt mm. underhållande men den gör ju ingenting nytt överhuvudtaget. Den gör ju ingenting speciellt bra men den har bättre karaktär än vad jag tycker Marvel någonsin har haft. Och jag vill bara ah. se dem i en bättre film De förtjänar en bättre film Och jag tror inte det kommer komma tyvärr För som sagt Vi har sett det i Wonder Woman Vi har sett det i liksom, eh, Superman-filmerna Och vi har sett det nu Det ska bara bli större och större och större. De har redan lagt grunden Att det ska vara så jäkla stort Alla fiender och allting de möter Och tyvärr så är det så i serietidningen också Justice League kan inte bara möta något enkelt Utan det ska vara så jävla episkt hela tiden och det är det inte jag tycker om. För det blir alldeles för... Mm. Mm, nej, det, då ska man ha bara... Det är då de måste ha en massa effekter och sånt. Och de gör inte det tillräckligt intressant, tyckte jag. Mm. mm, Alltså... Jag tycker filmen i sig är bra, absolut. Däremot så... Jag tycker att det är, jag, jag att det är för episkt. Att det ska vara för stort. Mm. Jag håller med. Den här super, super, mega... Uh, bad guyen och sen ska de liksom springa runt där några i stort sett mänskliga. Mm. Flash har ju inte jättemycket till alltså överlevnadspower direkt. Alltså han springer snabbt. Så, då, har jag missat någon kraft? På honom. Det tror jag inte i alla fall. Eh, så att, ja, um, nej. Eh. Om vi, nu, om vi nu, nu när vi ändå har börjat sätta betyg och sådär så, där, så att ja, det är Maxen 3a för mig. Jag tycker inte att det här är superduper bra alltså. Mm. Det, tycker man om DC, då tror jag säkert att det här är skitbra. bra. Eh, tycker man om Justice League då är det säkert att det här är också skitbra. Men jag personligen tycker inte att det här är så bra. Eh, vad jag dock måste få kolla med dig Nico för det här är precis den här grejen är precis i början och den finns med i trailern. Jag har till och med dubbelkollat här nu att jag har pratat bara för att. Okej. Okay. Eh, jag visste inte att Wonder Woman kunde springa i kapp med Flash. Uh, när, kunde hon, när var hon blixtsnabb? Hon, jag vet inte om hon är så jätteblixtsnabb men hon flyger ju ganska bra. För, för om man kollar i första 30, minuterna av, 30 sekunderna av eh, trailen till Justice League uh. den som släpptes på Comic-Con så du vet ju, Nico vad jag pratar om då. En gisslandramat. Mm. Ja, där är hon ju skitsnabb. Mm. Ja, och det, tänkte... det var bara en sån där grej som jag tänkte på när jag satt och tittade på filmen. Tänkte jag att, wow. Är det hon som ska springa jättesnabbt? Eller är det Flash som ska springa jättesnabbt? Ja, ja. Det kändes bara lite, det kändes lite konstigt bara. För jag visste inte att det var någonting hon kunde göra ens. Ja, jag vet hur hon kan flyga och sånt. Jag har nog inte tänkt på att hon är så där. nej. Nu när du säger det så hakar jag ju till. Men annars, ja. ja. ja. Nej, det var bara en sån grej som irriterade mig alltså från att vi såg det på filmen. Mm. Sen gör hon det inte jätte... Alltså hon, jag, tror hon, jag tror det är enda gången de gör det i filmen. Mm. Eh, så därför kändes det lite som att... Okej, okay, jag som inte har superstor koll på henne. Kändes det lite som att... Så här, ah men okej. Okay, vi, vi, vi ser igenom fingrarna här nu för att hon måste lösa det här. Ja, precis. Man skulle ha en cool det, det scen, endast, Ja men exakt, det enda sättet att få den här scenen att låta, eller verka vettig. Mm. Så att, men ja, hur som max tre från mig. Mm. Eh, men det vill verkligen, tänk då på att jag är inte ett jättefan av Justice League sedan innan. Mm. Och jag ger den ju en trea för det är inte så mycket mer. Jag tycker bara att den var väldigt underhållande jämfört med vad du verkar tycka. För det, filmen är inte speciellt bra på så sätt. Alltså bra jord eller något sånt där. Utan det, Den är bara för mig väldigt underhållande och jag tycker de har hittat helt rätt Karaktär och skådespelare och allt sånt där men den har väldigt stora brister tyvärr och eh, jag kommer vilja se den här flera gånger jämfört med många andra filmer de ser man en gång och är men alltså tre det är fortfarande, det, trea är bra men det är fortfarande mm. så här man tar ju hellre att kolla på någonting bättre men det här vill jag se igen så fort den kommer ut på film så att man är lugn och ro liksom, gå igenom allt för vad för sig och sånt där Ja, alltså, det är ju kul mm. jag, alltså, jag, jag, hade ju roligt, alltså, jag hade ju roligt åt den Just med, till exempel Flash är ju fan den häftigaste karaktären De har ju, den är ju asbra Det är ju skitsnyggt gjort i sig Asbra verkligen Men filmen som helhet, jag skulle kunna se en film Med Flash, alltså med honom mm. eh, Absolut Men hela den, här, hela den här Den här filmen som helhet mm. Mm, yeah, skulle jag säga Ja uh. Det man kan tänka på det är att det finns två slutscener i den här. För han när mm. vi var på bi han sa att det var en after credits men det var egentligen två en typ mitt i som de flesta tog. Ja ah, men det är den credits så börjar de gå Vi visat kvar och inte <laughs> det är faktiskt två stycken så sitt kvar hela tiden om ni ska se allt ihop för första var väl helt okej. Okay. Sista, den är jävligt häftig, den måste man se. Ja, det det, det, ja, det måste man. Eh var med oss också. Han skriver så här Justice är en mycket bra film. Väldigt sevärd och den är klart det finns vissa brister i filmen typ som Steppenwolf och hur andra Sen samma problem som i Wonder Woman. Att det ska döda en gud som första uppdrag. Vad blir det i nästa film? Jag gillar verkligen humorn och uppbyggnaden av dem och storyn. Mm. Tycker man om actionfilmer tycker man om den här? Jag slår parten. huvudet på spiken perfekt där egentligen Hårsta tycker jag. Det är klockret. Mm men som sagt, den är väldigt underhållande men den har stora brister och det det var man ju beredd på när man kom in. Alla hade för stora förhoppningar på Suicide Squad när den kom. Efter det har vi alla bara backat undan och sagt eh, underhållande men jag tror inte det blir så jävla bra. Nej <laughs> Däremot så hoppas vi väl att nästa kanske blir desto bättre då när de förhoppningsvis kanske tar åt sig kritiken från den här också. Mm. Minst lika bra som Wonder Woman i alla fall. Ska vi hoppa in i nyheter? Ja, skjuta! Och första nyheten är ju det jag tog upp lite där under Star Wars Better Front. Och det är när Star Wars Better Front 2 lanserades är möjligheten att köpa kristaller, spelets in-game-valuta för mikrotransaktioner. Som crates eh, lådor för närvarande inte tillgängligt för spelare. från två devs har ständigt adresserat det negativa feedback spelare har haft till spelets progression- och loot crate-system. Inklusive i en nylig AMA före lanseringen. Under den Q&A-sessionen lovade utvecklaren att fixa progressionssystemet baserat på fansens respons. Vi var, oroligt eller vi var otroligt ledsna av den negativa svaren från dig, community på Reddit- om spelet, säger designchefen Dennis Brandvall. Faktum är att vi hatade det. Det gjorde vi verkligen. För vi vill göra ett spel som du älskar. Vi har gjort ett riktigt coolt, roligt och vackert spel, men det överskuggas av problem med progresionssystemet. Vi kommer att fixa det här. Utvecklarna DICE behandlar från 2 mycket som ett live-känt spel, vilket innebär att förändringar i kärnkemiken äh, alltid är möjligt. Faktum är att större delar av produktionssystemet redan har ändrats två gånger sedan spelet öppnade beta. Electronic Arts beslut att dra, med, dra tillbaka my, mikrotransaktioner från Star 2 strax innan spelets lansering rapporteras kom i kölvattnet av oro från Disney. Och det var ju det vi tog upp att loot och så, crates och sånt kan man ju köpa nu för ingame game money, alltså det du tjänar ihop när du spelar. De har tagit bort hela den här betala att du kan betala med pengar för att skaffa det. Det har de lagt ner helt. Det kommer komma tillbaka har de sagt. Men de måste fixa allting först. och eh. och Det är ju det jag sa. Jag tycker hela det systemet är trasigt, det är inte speciellt roligt. Jag tyckte de fixade det där när de drog tillbaka 75% och började göra sådana. Då löste de det. Jag tycker bara det är helt fel grund. Grunden är helt fel från första början. Transaktioner det är det skit jag fullständigt i, utan grunden i upplevningssystemet det är det som är trasigt. Nästa nyhet är att Gal Gadot har bekräftat att Brett Ratner inte kommer vara involverad i Wonder Woman 2. På The Today Show talade Gal Gadot om den senaste rapporten som hävdar att hon inte skulle återvända som stjärnan i Wonder Woman 2 om Ratner som har anklagats för sexuella missförhållanden fortfarande involverad i franchisen. Enligt skådespelerskan, innan rapporten uppstod var Ratner och hans produktionsföretag Rat Pack Dune Entertainment inte längre involverade i DC-franchisen. Det fanns ingenting för mig att faktiskt komma ut och säga, för det var redan gjort innan den här artikeln kom ut, säger hon. Wonder Woman-stjärnan noterade också att hon inte är den enda som arbetar, som arbetar på filmen som känns här. Det finns så många människor som är involverade att göra den här filmen, det är inte bara med mig, och alla har samma känsla som alla visste vad som var rätt sak att göra. Och det är ju helt rätt som vi sa. Det är ju bara bort med det. Det är skitsnyggt och asbra att det faktiskt gick igenom mm. också så att det inte var någon här smyg, kryphål alltså någonting sånt, utan snyggt jobbat, mm. bra jobbat all heder till henne. Och, och till alla andra som har gått ut och sa, alltså, säger ifrån. Jo, mm. tyvärr för jag kom in, nu kommer jag inte ihåg vad heter men det var ju en i själva DC på comicsidan. Så var jag mm, en av mm. chef, chef editors eller något sånt där på just Wonder Woman-serierna har, har jag varit med om exakt samma sexuella taxerier och allting. Och han har ju också fått sparken nu. Så jag är helt rätt. Från alla håll och kanter bara bort med dem. Och sista nyheten jag har är att Disney och Marvel stänger ner free-to-play-action-RPG Marvel Heroes. Delvis med detta beslut har Disney avslutat sitt förhållande med Marvel Heroes-utgivaren, Gazillion Entertainment, enligt ett uttalande som IGN-motor från Marvel Entertainment. Vi beklagar att informera vår Marvel Hero-fans om att vi har avslutat vår relation med Gazillion Entertainment och att Marvel Heroes kommer att stängas. Vi vill tacka de spelare som gick med i Marvel Heroes-community och kommer att ge ytterligare uppdatering när det är tillgängligt bekräftat att representera för Marvel så det försvinner tyvärr. Så alla ni som har haft kul med det, grattis. <laughs> För det kom ju till, till, vad var det, PC 2013 och det kom ju ut i år till PS4 och Xbox One X. Xbox One Oj. Det. Så det har funnits längre till PC men nu läggs det ner helt enkelt tyvärr. Så tråkigt. Tråkigt. Men det var nyheterna, så vi hoppar väl rakt in i ämnen. Absolut. Vem vill du att vi ska börja med? Uh, ja, det vet jag fan. Det blir väl vilket som börjar med ditt, vet jag. börja med mitt, så. Och vi börjar ju närma oss juletider och det är snut och allting. Så mitt är just nördiga julteman. Och spela filmer och sånt med jul och, eller vinterteman som vi tycker om och sånt. Jag tänkte kolla med dig. Har du någon som du är så här extra ser att det här måste jag se varje år? Det här måste jag spela alltså, varje vinter. Det här, det här är ju det det, det, det, det, det, det, är det, det, Jag har en serie, eller jag har ett par stycken som jag har skrivit upp till och med, men jag har en som jag vet att jag tror att den går på tv mm. på varje, åtminstone varje december. Okay. Det är Die Hard. Mm. Första hela alltså första tre mm. de måste, man måste se dem. Är så, tvåan är absolut ett måste. Men de, de tre känns, då är det jul eller då är det åtminstone mm. december. Då, då är vi väldigt nära. Då känns det för mig. Ja första i skyskrapan det är ju under en julfest just ja. är det. Det är jul alla tre. i tre också. Nej inte trean, Nej, två, Sorry, ja. inte trean. De två första är ju ja, Skrapan är skrapa absolut, det för då är det ju julfest och andra då sitter han ju och väntar på henne på flygplatsen ja, för precis. julafton eller alltså för, inför jul åtminstone. Ja, precis. Jo, så det håller jag absolut med och De är ju faktiskt Jag har aldrig spelat The hard spelen men jag antar att det kan vara juligt inte fan vet jag. Men filmen absolut. Nej, det, det vågar jag inte svara för alls, men just, just filmen och filmserien det är liksom juletider för mig. Jag håller med det här, ettan och tvåan. Trean är ju lite mer gröna skogar i New York. Där, men, ja. Absolut, absolut. Men det, den, är så, det, den är så episk hur som Så den, måste bara, den glider med på ett bananskal. Mm. liksom. Ja, och jag måste ju också, som vi, jag tror vi har tagit upp de här tidigare också. Det är ju Gremlins första filmen. Det är också en film man måste oh. se på juletid. Mm. För det han får ju på sin. Vad heter det gismo där i, fälsock, eller fälsock, i sin för så i julklappspresent där och vem vill inte ha en mogwai till jule det är vackert. Ja ah, den är ju det jul det också mm. ja precis det är, de går ju crazy high på under juletid. Ja, där, ja. hmm. Men den tyngsta frågan måste vi ta upp vilken är den bästa Aha. julkalendern? Ju, nej. Nej. Julkalendern? Ja, vilken är den bästa genom tiderna? Du menar att jag ska komma ihåg julkalendrar från när vi var små? Ja. Har du en på rak arm så shoot! Mysteriet på Greveholm, det finns ingen bättre. Ja, den har jag faktiskt här hemma ja, på datorn så på riktigt. någon hårdisk någonstans. <laughs> Mysteriet på Greveholm är ju absolut det är en klassiker. Den är riktigt riktigt krum. Är... Nu tycker inte jag om julen lika mycket som jag gjorde förut, men förut var jag helt inne i det och... Jag kollade varje år på museet på Greveholm. Det är liksom... apropå människor som inte tycker om julen och sånt så finns det ju en till film som man bör kolla på vid jul, eller som mm. går väldigt mycket vid jul. Eh, Grinchen. Mycket bra. Om du så här känner dig och kan relatera, tänker jag och så. Då. Jo, jag har faktiskt någon sen. Eh, vad var det sen, mitt första, <laughs> ja, men min första flickvän. Så var, det var ju då typ den kom ut eller där Och och visat jag alltid och kollade på den Och sen efter det blev den tradition Och jag, hon sa alltid att min rumpa såg ut som Grinchens När han stod och böjde sig ner För min är också stor och hårig så jag, Och nu tycker jag inte om julen Så jag kan ju bara säga att det blir mer och mer Av och varning. Men den är svin bra. I början. Jag tycker inte om när han blir så här alldeles gullig gullig och his heart growed, eight sizes, blablabla. Bla bla. Fan det. Eh? Nej. Nej, just det. Ända fram till att han liksom ja. kraschar med släden eller vad är det är han gör. Jo, ja. någonting sånt Han va? räddar ju. Ja. Den håller på glid och så han lyfter den och räddar den. och Sen ska han sitta mm. och fälla en tår och I'm melting. Nej, alltså har vi faktiskt jag har ju faktiskt en film jag har väldigt dåligt med spel som jag gör varje vinter okay. eller varje jul och så. Däremot så har jag en filmserie till. Okay. Och det är eller en, en specifik film till och med. Det är ensam hemma. Ja ja. Första den måste man, ja, den måste man ju titta på jul. Alltså andra filmen är också jul men den kollar man aldrig på, känner jag. Nej, för första, första är ju den som man tittar på. Ibland, jag glömmer till och med bort att det är två att det är två filmer. Alltså. Ja, det, han är i alla fall. Sen filmer, finns det fler, men de är ju bara värdelösa efter han. Ja, ja, exakt. exakt. Den första är ju den, den klassiken. Liksom, den man måste se. Mm. Eh, vi i våran familj har ju alltid, sen nu försöker jag komma bort från det, men det är två filmer vi kollar på varje år som en tradition. Det är ja. när vi firar det är att någon gång innan jul så tittar vi på Grinchen, den sitter vi alltid och kollar. Mm. Och sen på julafton eller så här uppesittarkvällen eller och sånt där då måste vi kolla på uh, Tomten är fart till alla barnen. Ja, oh, den är också kul. Den är kul. Ja, cool. cool. sen, Hemskt sen, men kul. Cool. Den glider man ju alltid in på själva julafton för den går ju alltid på tv. Och det är så här, man sitter och mm. säpar och oj oj, oj Svensson, Svensson har visst på tv. Ah just klokken. det. Men det gick fan på tv, jag vet inte fan vad jag gled in på för någonting. Men det gick ju på tv här förra veckan tror jag. Asså. Ja, alltså. Jag, jag vet inte om det var exakt den, men jag har varit så jävla förvånad. För vi har eh, fått eh, tv i fikarummet på jobbet. Ja. Och där satt vi så här, vi in på fika så bara, Svensson, Svensson. Och man bara, I ja, okej, ja. ja. varit jätteförvånad. Mm. För just det som, som du säger, där, det är något någonting jag förknippar med jul ja. numera. Det är ju ingenting som jag tänker ska gå på, på tv, liksom. Nej, precis. Man, det är ju bara den där hjulna sitter och ska kolla Kalle. Och här. Det är ju det man ser, men annars är det inte så. Jävla mycket. Ja, ja, men exakt, exakt. Men då när du ändå tog upp det då. Hur, hur är du med Kalle? Jag har inte sett Kalle sen eh, Arne Weisse. Sluta. Men vad är det för fel på dig då? Du måste ju se han... Eh, vad heter det? Fågeljäven som hoppar upp och ner hela tiden. Den måste man ju titta på. Det är ju det är tradition. Nej. Nej. Det är Arne Weiss, min lilla fyllefarbror. Han var allt för mig som skötelse. Ja, men... mm. mm. eh, Alex håller med här om en filmerna. Och Horstad skriver här: Sunes jul. Sunes jul eh, Det är ju typ. Ja, ah, det är ett äh, lax Det är äh, Det är ju typ tre scener jag tycker egentligen är roligt i den I Sunnes jul Asså? Det är när de åker på julbord Okej, okay, fyra kanske ja. men fy Nej, jag säger tre Det är julbord Det är när de åker pulka Och det är när och äh, där har snöboskrig Med grannkärringen Det är de tre scenerna som är så jävla roliga det här har jag, det här har jag missat det här måste jag nästan gå in och titta på då bara för det för det här, det här låter som någonting jag har missat. Så jag tänkte säga gran när de hugger gran också men den är ren den är helt rippad av vad heter det ett påhågonting farsa -fira jul. Det är exakt samma sak. Aha, Så jag okay, säger okay. mer päron till farsa firar jul mm. när man kör granen där. Ja ja. Spelar, har du någonting på spelfronten då? Någonting med jultema eller vintertema och som du? Nej, jag har ju faktiskt inte det, det är jättedåligt med, med sådana traditioner så att säga Det nyaste som jag kan komma på och tänka, det är faktiskt ett spel som vi båda har spelat Du är definitivt nyligen, och det är ju South Park Ja Första spelet har vi ju att man ska hjälpa Mr. Hankey, The Christmas Poo ja. Och i andra spelet, nu senast, spoiler spoiler, jag tänker inte säga jättemycket men då är det ju kom, det blir jultema och så kommer ju de här skogens vänner skogsdjuren och så måste tomten komma och hjälpa det slåss mot dem för de är ju satanister. Och det är så jävla just kul. Det, det hade jag glömt bort. Det hade jag glömt bort och det är så jävla hemskt. Ja, alltså, har du sett dem i TV-serien någon gång de djuren? Nej. Alltså, för de kommer ju just under julen och så alltså det är så jävla roligt att se dem. Ja, de är härliga. Satanistiska Aj. djuren som är gulliga och ska döda allt. Det är, det är bara konstigt hela den scenen eller hela den delen av spelet är bara mm. skumt tycker jag det är, oh men om vi kommer bort från just jultemat och lite mer vinter och sånt då har du något schysst där McRae just... som jag tänker Colin har Ingen, alltså ingen, ingen tradition mm. om man säger, eller ingenting som jag spelar så utan det blir ju, det blir ju vad som finns mm. om man säger. Jag satt och funderade på om man skulle liksom lägga in någonting kul som man faktiskt gjorde, som gjorde till mm. tradition. Så här, det här ska jag spela igenom under själva december, eller det här är det jag liksom måste göra mm. under julveckan, eller mellandagarna, eller någonting sånt där. Liksom. Men det är väldigt dåligt med sånt. Det är jättemycket film. Mm. Och alltså det är mycket sånt på tv som man sitter och kikar på. Just för att du käkar julbord, sen är du ju död resten av alltså mellan Mellandagarna är man ju bara borta. Du skjuter mm. in knäck och du, du liksom sitter där i soffan, knäpper upp byxorna och så liksom bara skjuter in. Mm. Knäcker <här> Ja, det är med till exempel. Uh, jag har ingen riktig tradition men när det är just vintertema och sånt som jag tänker... Det, enda, det första jag kommer att ha varit när man reser, För det enda jag tycker om att köra där är så här ordentligt. Det är just isbanorna och vinterbanorna. Åka i Norge mm. och sånt där och resa. En annan är ju i Arkham City. Så är hela banan när man möter Mr. Freeze är Störtsjön. För där, jag kommer mm. ihåg det så väl för då är det så här. Ja, oh men han har tagit över ett. Jag vet inte om vad man ska säga det. Och vad är det för något? Om det, är, det är inget zoo men det är typ om det är ett akvarium eller någonting och så ska ja. du gå smyga på isen för börjar börja knaka för mycket så kommer det, vad är, det är det en späckhuggare det är någonting under vattnet som kommer det upp och äh, hugger dig sådär och sen efter det så får du möta Mr. Freeze och säga jag kommer ihåg väldigt väl just den isbanan där mm, mm. Mario Kart säger Hårsta absolut isbanan är Mario Kart stört sköna. Ja, det är sant, det är för sig. Det är sant, det är sant. Men de, det, det är ju där man kan bli inte det, utknuffad utanför banan av pingviner och skit, mm, eller hur? Precis. Mr. Oh, Herbert. Åh, oh, Gud, så många gånger jag hatar. Fie, fan. Och sen. Glida av isen och ner i vattnet, mm. behöver bli uppfiskad. Ah. Mm. Men ett spel som måste spela i år i alla fall under julen. Eh, mm. Det är lite långdraget, men. Följ med mig här. Jesus Kristus firar ju nu för tiden födelsedag på julafton. Jesus Kristus var jude. Judarna vet det, gick 40 år i öknen efter att de hade flytt från efter att de har varit slavar av egyptierna. Assassin's Creed Origins utspelas i Egypten. Alltså, ska vi spela Assassin's Creed Origins allihopa? Ja, det ska vi göra dock. Det ska vi absolut göra. Det, det ska vi. Men, men det var en jätteligt <laughs> lång... Det var en lång segway för att hitta dit. Nej, allt, allt leder till Assassin's Creed, så är det bara. Nej, men alltså, så jag tycker bara... Just vintertema, jag tycker inte spel och sånt, det finns ju vissa spel som har, som har det som det är coolt när man är där, men det är ju så man tänker jättemycket på. Som Unshardet till exempel, is, liksom med tåget som det är skituft. Eh, mm, mm. Tomb Raider, Return of Tomb Raider tvåan där, när man klättrar på isvägarna, liksom hela den E3 trailern och sånt när man fick se, och gameplayen. Stört cool, alltså det är så jäkla häftigt. Men just så här juleteman har jag jättesvårt. Det enda som jag riktigt kommer på så här det är ju just South Park. Eh, mm. Runescape också kommer ihåg. När man spelade det för evigheten. För då var det just... Varje gång det var julafton så kunde man få tomteluver. Mm. Och nu kommer jag inte ihåg vad han kallar sin karaktär. Det finns en Youtube-video med han som har flest partyhattar och tomteluver i världen i Runescape. Och han känner jag. <laughs> och hans... Jag kommer inte ihåg om han sålde den karaktären eller vad det var för typ så här flera tusen kronor och sånt där och hattar. Ville, alltså, han är alldeles för mycket på det där. Eh, jag ska kolla upp om jag kan hitta den någon gång i framtiden. men, alltså Jag kommer ihåg att det var legendariskt de där hattarna. och Han hade överflöd av tomtehattar. Men eh, ja, säg vad han inte hade överflöd. av. Apropå, apropå tomtehattar, så då kan vi faktiskt plocka upp det. Du har ju faktiskt... Eh... Pokémon Go så fick du också fina coola hattar på julafton. Oh, yeah. Du kunde få, eller för julafton, under, under december eller under, under mm. någon vecka där så kunde du fånga Pikachu med, med Tomtenuva. Oh, ja. Men det är samma där. Nu finns det ju en ny Pikachu och en ny hatt för varje ny hö, högtid eller någonting mm. sånt där tror jag. Du har ju Ash-kepsen, du har en partyhatt, du har, ja, allt möjligt finns ju. Mm. Jag tror jag har eh, Jag har nog Tomteluvan Men det är också den enda tror jag Vad tycker du om spel som kör sådana grejer Och att just vid juletid att de gör lite mer av här. De lägger på ett jultema på allt det, det är klart det är kul Men Ja Jag vet ju till exempel Åh oh, du tappar jag det Bara för att jag skulle prata om det Där du bygger din bas Vi spelade det här förut du och jag du bygger en bas och ska attackera andra. Du är i en klan på telefonen. Clash och Clans. Tack! Ja, oh, jävla. Oh, tack. Där var det ju samma sak. Där var det var också jultema. Eller du kunde ju få liksom en julgran okay. med några paket under så fick någon liksom extra. Men det var inte så, var inte så specifikt för julafton. Nej. Utan det var ju mer typ vinterhalvåret. Mm. Typ. Kunder dyka upp, tror jag. Men det beror på lite vad man gör som Men... grejer. För Destiny hade ju ja, också absolut. det, i huvudstaden man kom till, då var det så olika dekorationer ja. och sånt, liksom vilket te, om det var Halloween, om det var julafton och sånt där. Och då kom mm, man dit och kände, mm. bara, men, men det var inte ute i själva banorna, för hade det varit så här. jag kom på ett alienskepp och så stå, hänger liksom grankulen, det hade ju förstört alltihop. Att det är det huvudstaden du kanske köpa på, men fan inte överallt. Den största bossen har liksom så här lite glitter i sitt hår och fyra ljus ja. liksom. Men det är liksom, med knäppta händer. Men det är väl... Är det inte Wall of Warcraft som har haft sådana där grejer också? Ja. Jag tänkte precis komma till det faktiskt. För de brukar vara jävligt duktiga på det. Eller de var i alla fall förr, vet jag kan komma ihåg. Eh, väldigt duktiga med just att hänga ut eh, dekorationer och ställa upp liksom. Så det var ljus och grejer Och det var pumper på Halloween. Och det var julgranar. Och det var allt möjligt mm. Det såg ju jätte, jättehäftigt. Men det var också rätt mycket i hubbställen. Alltså... Hub Städer och sådana saker Där det var liksom folk var mycket mm. Men det var ju ingenting sånt ute i själva världen Om man säger Nej. Nice, nice Nice Men om vi alla kommer överens om Assassin's Creed Origins hela julen För Ja men det kan vi nog gå med på, det, det tror jag verkligen Nu kommer något annat spännande där Just nu är det inte så jättemycket som kommer Det jag skulle vilja spela det är ju fortsättningen Det här DLC på Horizon Zero Dawn det är också ja, jultema ja. förresten, det är vintertema eh, Hela den där Frozen mm. Wilds heter det Det är ja. väl någonting Jag skulle fundera, för vi som sagt Vi har ju vår ledighet från podden I två veckor och sånt och Då är det så här, mm. man passar på att köra När man inte behöver fixa podden Eller redigera någonting, då är det så här Nu spelar vi allt som vi har kvar och sånt där så för mig kommer ja, det... det kommer att bli mycket uppstädande, alltså städande. Mm. Det kommer kanske inte bli så mycket nytt, men det ska städas ja, för att spela färdigt inför Så nästa för mig år. kommer definitivt bli en jäkla massa Assassin's Creed och, och ska, eller, ta ner det där dlc på Horizon Zero Dawn. Då. Det är väl mm, mm, det jag funderar ja. på nu. Och kanske några ja. matcher i Star Wars Battlefront 2. Så kan ju du också ta mm, skaffa mm. det så att vi kan spela tillsammans för en Ja, det kanske vi kan uh, kika på Assassin ska jag absolut uh, köra, eftersom att jag hårt ligger här hemma i min skäms hög så att ja, Assassins absolut Vad har du för mig? Jo, jag uh, Ja, spelar du som, spelar du mest som single eller spelar du själv eller med andra mest, och vad föredrar du och varför? Mm. Uh. Till och från Mm. till och från. Jag tycker om att spela själv. Jag tycker om min ensamhet. Ja. Men det är svårt. Ja, det är som, det är verkligen, verkligen. Det som gör mest, alltså det som delar mig mest, det är mm. Diablo 3. För ja. ibland vill jag bara sätta mig ner och inte snacka med någon, ha en serie på och bara döspela och bara sitta i min egen värld. Mm. Men det är ju också oftast det man har roligast när man spelar med andra. Så då är så här jag vet att om du och jag ska sitta och spela jag vet att vi ska kunna skit skitkul tillsammans men jag vill också bara sitta här och bara dega och inte göra ett dugg nytta så det är liksom, det är lite vad man har känning för. Är det, är, finns det en story i spelet? Tala inte till mig, se inte ens på mig för då vill jag vara helt själv och bara fokusera <skratt> på storyn. <skratt> ja. Men som jag sa nu, Star Wars från 2 där vill jag ju ha polare för att alla liksom, alla andra runt om är ju så jäkla idiotiska och Fattar ju inte vad uppdragen går ut på så där vill jag ha några som jag kan sitta med ett eget partychat och skrika till när de inte gör som jag säger. Mm. Mm. Så det är lite till och från. Det är så här bero på lite vad man är för känsla. Är det så här att jag bara vill dega eller att jag är helt slut efter jobbet eller någonting. Då vill jag ju bara stänga av allt och då vill man inte ha några personer runt om sig. Men några av de bästa liksom, minnena jag har det är ju så här, när man sitter och spelar ett, någon multiplayer med pool här är, speciellt Modern Warfare 2 hade vi skitkul och just gemenskapen och när man spelar de här magiska matcherna när allt bara flöt vi spelar alla, lag liksom högst upp i toppen för att vi jobbade som ett lag och allt bara flöt och allt kändes liksom så jäkla perfekt det får man inte i en single singleplay-kampanj liksom på samma sätt, den där magiska känslan att nu flyter allt vi är så jävla duktiga men när man spelar själv och fokuserar på en kampanj då vill jag ju verkligen bara, här stänga av allting, jag vill inte ha telefon jag vill inte ha något ljus runt om som stör mig utan jag vill bara fokusera som mm, mm. eh, alltså multiplayer, som minnen som när du och jag spelade Starcraft jag tror jag har tagit upp det tidigare vi spelade två mot två vi hoppade in, oh. snubbarna var bra mycket högre level än oss och tänkte att de skulle piska oss vi spelar skit i nu och sen var vi alla skakiga och helt lyriska. Det var sådana där sköna minnen. Det, alltså, det, det är ju det de grejerna som. Jag spelar väldigt mycket singleplayer. player. Mm. Alltså, jag, jag, jag vet inte vad det är, men det är mest för att jag inte ska behöva vänta på någon eller att någon annan ska behöva vänta på mig. Mm. Alltså när, när det ska levlas eller när det ska göras någonting. Jag vill kunna. Och, och då är det mycket precis som du sa. Nico, till exempel, det är ett jättebra exempel. Mm. Att där du kan springa runt och rensa en karta. Alltså du kan verkligen plå allt, allt, allt, allt, allt, allt. allt Eller så kan du springa in, döda en gubbe, dra. Så är du klar med ett uppdrag. Jag vill inte, jag vill inte behöva ha, alltså sitta där och köra med någon som kanske inte är på humör att göra som, exakt som jag vill. Mm. Jag kanske inte är på humör att göra exakt som han vill. Så att... Det, det liksom blir väldigt mycket så här det beror precis som du sa det beror alldeles på vilket humör man är på alldeles på vilket mode man mm. är i för jag har också gjort exakt som dig och det gjorde jag ju sjukt mycket när jag spelade WoW just där bara jag slog på en serie i bakgrunden mm. två och en halv män och så körde jag bara jag kunde köra en säsong och bara så här nöta bara köra upp äh, questa liksom hela kvällarna mm. Då vill jag inte veta av en människa. Skrev någon till mig. Då bara här, äh, försvinn. Ja, <laughs> Block. Liksom. Eller ta bort människan. Jag vill inte veta av dem. Jag, jag, jag gör mitt nu. Men sen fanns det ju de dagarna också. Man i stort sett gick runt och leta efter folk. och Få spela med. Mm. Eller få göra någonting med. Och precis som du säger. Det är fan ett av de bästa minnena jag har. Just du och jag från Starcraft. Två mot två. Mm. Det, är, det är det roligaste jag har gjort. Mm nonsens. No. Jag som mm. på nålar. Hela matchen. Man bara kör. Man liksom går in i matchen med tanken att det här kommer gå åt helvete. Mm. Jag har ingenting att förlora. Så att jag bara kör. Precis. Jag, jag testar någonting nytt. Jag bara provar att göra som jag vill. Och så funkar mm. det. Det bara fungerar. Så, och den känslan är helt magisk. Och visst, den känslan kan du få själv i ett sånt spel som Starcraft. Mm. Men det ger en helt ny nivå när du är två. Jo, alltså när vi kan sitta där och prata med varandra och bara säga, ah, okej okay, han dyker upp här. Nej han är här borta. eller Nej shit. Nu dyker snubben nummer två upp. Vad tänker han göra? Och man liksom bara lägger en plan. Och så nu kör mm. vi. Och så funkar det. Hur häftigt som helst. Sen att vi varit överkörda som få eh, matchen därefter. Det, det behöver vi kanske inte <laughs> nämna. Men sjukt roligt just den biten och det är samma när vi, när vi har spelat Titanfall ihop också de gånger när det har gått bra mm. när man själv känner att okej okay, shit nu går det riktigt nice och, och då, då bara flyter då funkar ju allting hur roligt som helst jättekul men det kan ju också vara precis åt andra hållet när man går in, kör med andra och så känner man att det här går ju skit sh mm. det här verkligen verkligen inte funkar för mig och lite den känslan har jag haft i, i Titanfall 2 när jag spelat med dig och Ade till mm. exempel. När jag vet att ni har 10-15 timmar mer än mig. Nu är det inte super supermycket. Men ni har mer mm. tid än mig. Ni har kartorna i huvudet. Ni har vapnen i huvudet. Allting sånt. Och jag står där som ett yrhöna i mitten och bara säger Vart skulle vi, sa vi? Eller vart fan är ni någonstans? Och ni så här, ja nej men fan jag är ju vid äh, Däcktraven mamma Ja, äh, och så börjar man springa Höger och bara Nej det finns ingen här borta Så tittar man på minikartan Sen efter en stund, när man kommer på att den mm. finns Så bara, Ah, Tvärs över på andra sidan Kartan med dem, <laughs> fan jag kanske ska ta Och springa dit, och sen när man kommer fram Så bara, ah shit Skyst en fiende, pang, mm. headshot Man är död, bara, eh Ah, jag kommer om en stund, grabbar. Det är lugnt. Jag kommer snart. Ja, I de lägena då vill jag mycket, mycket hellre bara köra mitt mm. race. Även om det går lika dåligt. alltså Även om jag har precis lika lite koll när jag kör själv då vill jag hellre köra själv då. Ja, för, för att kunna ta in allting, köra allt i min takt och inte ha två stycken som snällt och trevligt så här. i micken. Ja, jo, men, men det går ju bra snart. Mm. Det kan, jo, men oh ja, jo jo, kom här så kanske vi kan hjälpa dig. Eller nånt. Liksom, nej, det, så det beror alldeles på vilket humör man är på, vilket spel. Och verk, verkligen hur bra man är på spelet skulle jag vilja säga också. ha lite grann att göra med det. Ja, men Så är det ju speciellt om man spelar helt kungligt. Som jag spelar Star från två år. En match blev jag MVP. Jag hade ingen ja. av polerna runt om mig. Man bara kan man inte se på mig liksom hur bra jag är. Och sen varje gång jag spelar med polarna nu, ja men då är man så här i mitten, typ längst ner. Det går åt helvete. Men just den där ena så här liksom en på hundra, när man väl är bäst av alla och spelar en så jävla bra mm. match, då vill man ju ha några som kommer där, i, som man sitter med i chatt som bara klappar den på ryggen och är helt bara, men fan vad bra liksom man bara oh, oh, oh, Fan vad duktig är Och sen går det köprått och helvete matchen efter Men jag vill ha min liksom klapp på ryggen Just där Ja, ja, ja men exakt jo, men Visst är det så så är det ju Och, och den känslan är också jätte jättejätteskön Samtidigt som då om man nu ska gå åt andra hållet När man i stort sett släpper en granat På sin egen fot och dör Så bara så här, vill man inte Då vill man inte ha tre stycken sitter I en chatt och bara så här, uh, uh, Grabbar såg ni precis vad jag gjorde Oh! skönt, skönt, det är bra att liksom boosta upp våra siffror. Mm. Nej, men skämt åsido så det är klart det beror jättemycket på vad och vilket och så men om vi vad, vad föredrar du helst om vi säger så då? Vad, vad, vad är det, om du skulle kolla igenom alla spel du har spelat vad, vad är det mest, single eller multiplayer? Jag är ju en spelare. så absolut mm. tv-spel för mig är just en jättebra story att kunna försvinna, mm. för en, alltså spela själv, det, det orkar jag när jag som helst. Man orkar inte alltid sitta och spela med andra och sånt där. Även om jag har skitkunn med det så måste man vara i rätt mode. spela jag mm. själv, då kan jag bara sätta mig ner och ta upp vilket skitspel som helst och bara latcha i någon minut, timmar eller liksom sådär. Så absolut, single player är ju någonting jag föredrar helt och hållet. Mm, mm, mm. Absolut, men om vi... Vi, vad är det för typ av multi, multiplayer-spel när du faktiskt väljer att köra det Och Vad är det för spel då? Om vi säger, är det bara shooters eller är det liksom kan det vara vad som helst egentligen? Shooters för det mesta, det är det som är kul. Just tävlingsmomentet är ju det som är roligt att spela med andra. Uh, mm. Co-op och sånt är roligt. Typ, ja, men det är typ bara Diablo och jag spelar co-op egentligen. Allt annat är just, mm. Mm. det är ju vi har spelat tillsammans och chat. För jag har ju aldrig varit in... Alltså, MMORPG och sådana där spel, det är, jag tycker inte det är kul. Jag kommer absolut nej. inte in i det. För ska jag komma in i sådana spel, då måste jag ha en bra story. Och då är det att jag sitter och spelar mm. själv. För jag tycker inte MMORPG som har en bra berättelse som för mig, mig framåt. Nej, nej. Så, nej, för mig är det just skjutspel är det som man spelar med polarna. Liksom. Sportspel är bland, men då sportspel är om man har någon att spela i soffan bredvid sig. Skjutspel, då ska mm. man sitta mm. liksom, i en chatt och bara liksom, latcha hela kvällen. Medan FIFA mm. eller något mm. sånt där, NHL, ja, men då ska man sitta och polarna bredvid varandra dricker lite bira och bara kul. Liksom. Ja, ja, men exakt. Absolut, absolut. Du det är absolut mest singleplayer för mig också. Det är det. Eh, däremot så har jag någon konstig... Jag vet inte vad det är. För att jag skulle vilja spela så mycket med... Jag tror du har med... Du nämnde det faktiskt. Jag tror du har med just den här orken att göra. Som alla pratar om att man har tydligen. Eh, för jag skulle jättemycket, jättemycket hellre vilja spela multiplayer. Alltså jag skulle vilja sitta och spela med... Med dig, Nico, till exempel. Eller med, alltså, med mina vänner mm. överhuvudtaget. Eller med den som vill spela med mig. Eh, men jag föredrar ju gärna att då kunna prata med er också samtidigt. Mm. Och det gör ju det hela lite för Det För alla kanske inte har möjlighet att göra det. Och så vidare. Men sen blir det också väldigt lätt. Man kommer till att man startar spelet. Man går in i spelet och så bara så här... Ska jag verkligen orka råda upp i att få tag på dem som kanske inte är inloggade just för tillfället. Eh, att be dem komma och spela. Sen då fixa så att vi kan prata med den och sen köra och så visar det sig att det går ett helvete. För att det inte funkar. Och då kommer jag inte vilja spela mer än 20 minuter i alla fall. Och då har jag rådat ihop allt det här för 20 minuters speltid som det kommer ingen bli nöjd av. Så därför blir det väldigt mycket mer singleplayer. Det blir det, absolut. Och sen... Utöver det. Så jag skulle också jättegärna spela mer multiplayer än vad jag gör. Men du ska ju också ha den där... Även om du planerar för att spela en... Säg en timme mm. eller två. Du, du ska ha tid att en timme eller två sammanhängande bara så här... Va fan, vi kör. Mm. Och det är inte, det är inte jätte, jätte, ofta. jag känner att jag har det. Jag kanske har den tiden, men det är inte så att jag känner att jag har det. Så det, ibland så blir det tyvärr så att man... Man sitter och tänker, jag går in, jag kör... Men så kommer det där att ja ah, okej, okay, jag, jag har något planerat om en timme. Ja ah, då kanske jag inte hinner eller det kanske blir någon match som blir krånglig eller något sånt. Ja ah, då går jag lika bra heller in och så startar jag ett annat spel istället där jag vet att jag kan stänga mm. av när som helst. Eller pausa när som helst för den delen. Ja, ja Men det, som, men det som nu idag spelar är ju faktiskt startbät från precis innan vi skulle spela in. Och jag skrev ju till dig där på, att för jag höll, upp, höll ju på att gå över tiden där i matchen. Jag kunde inte hoppa ur matchen utan jag var tvungen att spela klar innan podden. Nej, det visste. vi visst. blev klara två minuter innan, så det var löpt. <laughs> uh, ja, men vilken tur, vi. Men om tur. det är någonting jag inte förstår så är det ju de som, World of Warcraft-beroende, de här som jag har hört, liksom bara sitta och spela hela tiden. Och det är ju inte så att de sitter och spelar själva de flesta, utan sitter och spela i lag eller hjälps åt. Och visst, jag skulle kunna ja. sätta mig när jag var helt beroende Av ett spel och spela som jag har gjort så här 24 timmar och sånt där På en helg eller sånt där Utan problem mm, mm. Men under den tiden vill inte jag prata med en kotte Utan då, ska jag, då sitter jag själv och bara För visst 3-4 timmar kan jag sitta och spela multiplayer Resten kommer jag vara helt död i Skallen, hur fan kan man sitta så länge Och prata Så här om ja, jag ska sitta 12 timmar Och sitta och snacka med andra Nej det, det funkar inte så. <laughs> Nej, fan heller. Nej, så men absolut. Singleplayer, det, det, det är så det ska vara. Mm, mm, absolut. Nej, men det, det, vi kanske får, får se om det ändras någonting framöver. För det kanske är så att man tar sig mer tid också då om det är så att man vill spela mm. med andra. så att, pff, Kanske kommer du att föredra multiplayer senare. Jo, och det kan jag rekommendera att starta så här. Ja, Messengergruppen, för det har ju vi på våran... Eh, mm. Där vi har en grupp som vi sk lägger in och liksom skriver att, ja men, nu hoppar jag in och kör en match. Ja men självklart jag hoppar in. Och sådana där man skriver mm, när man hoppar mm. in. Och de som har lust hoppar in och spelar. Det är ju jättemycket. Det är skitkul. Och även om man bara hoppar in och kör en match. Så den andra har ju liksom, den har ju denna brästsämt sig, jag ska sitta nu och spela. Och då kan man bara, om ja, jag hoppar in nu och så kanske du hoppar in sen och lite sådär. Och ibland till slut sitter vi allihopa för man fastnar ju. Så det är, ibland behöver man ju den där pushen att ja, hoppas in. Alltså det, det, ska ju, det ska ju faktiskt Playstation, eller alltså, i alla fall i mitt hem här hemma, eh, så ska jag säga det där är ju Playstation väldigt, väldigt snyggt gjort för att det är väldigt enkelt att starta en chatt, mm, tycker jag. Absolut. Personligen. Bara du har ett, ett, ett headset eller någonting så att säga så, så är det ju supersmidigt att bara ringa upp några stycken. Jag menar, man behöver inte, <laughs> behöver inte ens vara så att du är inne i spelet mm, än, precis. eller ens på väg in i spelet just precis nu. Utan det är bara ringa upp dem som skulle kanske kunna komma in och så fråga om de vill hänga ja, på. Så att det är väldigt, väldigt smidigt på det sättet. Det har de gjort väldigt väldigt snyggt. Absolut. Men det var väl ämnena då? Ja, absolut. Nästa vecka då. Då har vi ämnena. fullskåder vi minns att vi använt och cosplay. Lite ovanligt, lite spännande. Ska vi sitta och snacka om? Nice. Eh. Ja. Har du något speciellt du har tänkt att spela till nästa vecka? Uh, jag tänkte jag skulle faktiskt försöka bli klar med, uh, helt klar med uh, både Broken Sword Broken Sword i alla fall, i alla fall. Uh, Payback tänkte jag försöka fortsätta älta mm. i åtminstone för att se om jag kan hinna klart med storyn, eller med huvudstoryn åtminstone, den som inte mm. finns uh, tänkte jag försöka bli klar med Ja, ja jag vill. väl Assassin's Creed Origins och storage plattform mer av det, det är väl det som lockar för mig just nu Mm, det, kan, det kan ju Det beror ju alldeles på hur bra det går mm. ska jag säga, och hur många timmar jag lyckas eh, skramla fram. Men det kan ju vara så att jag också hoppar in i Assassin's Creed också. Mm. Spännande, spännande. Men... För att jag är fan astagg på att få börja i det. Så att det, det, det ja, för du pratar... Jag, jag tycker det låter, det låter bara bättre och bättre ju mer du pratar om det också. Så att, ja. tack jag har ju i mundering här med Assassin's Creed Origins <laughs> kläder och allting, så jag är ju fett taggad. Jag, jag körde ju faktiskt hela The Fractured But Hole i uh, Assassin's Creed <laughs> så. Att. Du var redan inne i det redan då. Ja, ah, men exakt. Det kändes redan som jag var ute och bara... That's redan nice. då. Alla avsnitt hittar ni på bloggen <laughs> abitonundes.blog.se ni når lättast via Facebook. Facebook.com slash och vi spelar ju in live varje måndag 19.00 på twitch.tv slash men tack så mycket för ossit så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gott. Elo.